Idag så har vi tisdagen den 7 januari 2020 och vi samlade Daniel, Patrik och jag Martin och vi ska intervjua en intressant gäst idag som heter Marcus Andersson. Välkommen till dig Marcus. Tack så mycket. Ja, och jag vet inte ja, om, om våra lyssnare känner till riktigt dig och vad... Vad det är du har utfört och gör dig som, till en intressant person. Så jag tänkte att du kunde få berätta lite grann om dig själv. Vad du själv tycker att lyssnarna kan få behöva veta. Ja, jag heter Marcus Andersson och jag är konstnär. Jag har också parallellt med mitt ena målande forskat en del. Och, och, och grävt och, och, och sökt information om... Uh, varför framförallt konstscenen men även kulturscenen i allmänhet ser ut som den gör och jag har även forskat kring de här ja, kring marknaden då, framförallt den exklusiva marknaden, uh, konstmarknaden varför vissa, vissa tavlor kostar flera miljarder och, och uh, vissa väldigt fina tavlor kanske kostar ett par tusen kronor det har intresserat mig och det har jag läst om och grävt en hel del i- och samlat information och så. Som jag har föreläst om vid olika tillfällen, bland annat så ser jag- nere i Göteborg och om Kibono. Då. Mm. Det var väl lite grann vad jag målar. Så målar jag föreställande ja, i relativt klassisk, naturalistisk anda. Kanske man kan säga, ja i stora drag i alla fall- och det är ju inte på modet i vår tid. Att måla på det sättet. <laughs> ja. Mm. Ja, det var bara en liten kort presentation. Vi får väl lära känna varandra mer under samtalets gång här då. Ja, absolut. Vi, vi kan ju säga till listan att ditt föredrag som du gjorde här i Göteborg. Det finns, kan man hitta via vår hemsida. www.foreningenkoibono.se Så har vi till olika videohostingssidor. Och då är det Brighton. Och så ut, och så har vi fortfarande på YouTube men uh, vi är väl på upphällningen att uh, YouTube-kontot försvinner för att uh, sedan uh, vårt uh, YouTube-konto stängdes ner i uh, somras då vi hade Radio Kubono och Föreningen Kibonos material på samma sajt så startade vi två nya separata konton alltså ett Radio Kibono och YouTube-konto och ett Föreningen Kibono och YouTube-konto och nu i veckan då så släcktes uh, Radio Kibonos. Youtube-konto ner så att... Eh, Föreningen Kubonos Youtube-konto kommer väl också snart stängas ner så att... Det är nog bra att lyssnarna och sånt kanske vänjer sig vid lite andra videos tjänster än, äh, än just Youtube då. Men än så länge så går du att, att titta på det där. Eh, mm. Men... <hör> jag tänkte lite vad, vad var det som gjorde att du från början då började intressera dig för just konst av alla yrkeskategorier som man kan ägna sig åt i vårt, vårt samhälle idag? Ja... Det började tidigt, det började i, i barndomen. Eh, att jag tyckte att teckning och bild och sånt var det, var det roligaste ämnet i skolan och att jag höll på en del på egen hand och, och, och köpte sådana här lite enklare... Konstböcker och jag är intresserad med tidigt faktiskt. Jag på att teckna serier ett tag och, och det här vi pratade om när jag var barn alltså. Jag var intresserad av att kunna, kunna gestalta idéer och, och, och tankar och även ja allt, allt möjligt via, via, via bilder alltså. Med mina händer. Så det var min drivkraft. Sen i 20-årsåldern så... Jag hade väl kanske lite uppehåll där i tonåren. Men jag tog upp det igen i 20-årsåldern. Och, och började gå olika konstskolor och så. I Stockholm. Uh, ja. Det är väl på den vägen det är alltså. Om man säger. Ja. Jag har parallellt med, med målandet jobbat med undervisning och tidigare hade jag även helt andra jobb på sjukhus och liknande för att försörja mig. Men det har ändå varit ett, i alla fall ett starkt intresse då att skapa bilder alltså med, med, med mina händer. Det, det, ja, det kan jag nog inte förklara på så mycket annat sätt. Alltså, utan det, är, det är ett intresse som har varit starkt som barndomen. Alltså. Ja. Mm. Jag minns att i Göteborg när du var här så berättade du att från början när du gav dig in i konsten så, så trodde du på det här man sa bakom den moderna konsten att det var upp till betraktaren att hitta skönheten i ett objekt när liksom ingen kunde ens förstå vad det föreställde men alla låtsades om det här då Men när kom den här brytpunkten för dig när du började inse att det var lite ugglor i mossen här när det gäller konsten och vad som framställdes som vackert och varför som du sa då en Tavla som kostar flera miljarder eh, är väldigt ful och en väldigt vacker tavla kan, kan bara betinga eh, några tusen kronors värde då. Ja, det tog faktiskt lång tid. Jag gick på konstskola, jag tror att jag gick tre år på olika konstskolor i Stockholm, eller tre och ett halvt år till och med, eh, då, mot slutet, så började jag alla av med att det fanns uller i mossen, så att säga. Men, men det tog ganska lång tid innan, innan den där bilden klarnade helt och hållet. Jag var sedan elev och, och en norsk känd konstnär som hette Odd Nerdrum, och Där träffade jag många andra konstnärer från andra länder och, och jag lärde mig väl en del av dem. Vi bollade de här funderingarna och, och, och grävde på varsitt håll och delade med oss till varandra vad vi hade upptäckt och... Där fick jag också en del input kan man gott säga i kretsen runt konstnären i Norge. Men det, det, det skedde stegvis. Det kom inte plötsligt utan det skedde stegvis och med i takt med att jag läste på mer och, och verkligen kunde studera den här nakna i, <gård> i i detalj. Så att säga. Ja. Ja. I början hade jag väldigt romantiska föreställningar om, om, om de, här, de här väldigt upphasade, uppförstorade konstnärerna som, som alla liksom känner till. Picasso är väl kanske det mest... Frekventa namnet som, som förekommer va? I det sammanhanget Men det finns många fler då som, som alla ska, det är en konsensus Att alla ska tycka att de här är, är fantastiska Och de var genier Och sen ska man inte ifrågasätta det men, men det började i alla fall Stegvis ifrågasätta Och ju mer jag lärde mig Ju, ju, ju mer övertygad om var Att uh, den här frågan var Verkligen befogad så att säga. Mm. Uh, Men det skedde stegvis Absolut. Um, ja. ja. Nej, för jag, jag tänker på det. för Som sagt, vi rekommenderar alla som lyssnar på detta och, och tittar på det här föredraget som du har gjort, som var fantastiskt intressant. Och, och, och som jag tittade på här i Göteborg, och jag hoppas vi lägger väl även upp det i, i uh, informationen kring det här programmet. Men jag tänkte på liksom det, det som du du, du säger i ett nötskal. Ska man, kan man väl säga det, det är väl det att Eh, den konsten som, som så att säga höjs till skyarna idag eh, och, och säljs för, för fantasibelopp då jag menar man kan ju komma upp i, i eh, hundratals miljoner kronor då prislapparna på den här väldigt abstrakta konsten eller med miljarder idag alltså. ja. Just mm. till och med miljarder ja. men det är liksom inte ett ett resultat av en naturlig eh, naturliga marknadskrafter eller att liksom en bra sammanfattning, ut, absolut ja, utan att, att man, man har skapat detta man har liksom skapat absolut. denna situationen där eh, saker som som är väldigt abstrakta och underliga framförs som det mest fantastiska eh, mänskligheten har presterat i konstväg då va ja, för att de här frislapparna de slår ju egentligen allt klassiskt man kan hitta va kanske inte Mona Lisa då va? för den går ju inte att köpa ens så det har men jag menar om man tar riktigt ja eh... de är värdesstyrda de de är ja, en är... en de, om det finns ja de här klassiska av av Rembrandt och sånt där då, de här är dyrare alltså. Ja. De, de är dyrast av all konst som du kan tänka dig att köpa så alltså. det, det är precis så är det? Precis som du säger alltså. Uh, och, och ja, nej, det, det bygger på en, på, en, på en Total bluff alltså. det, mm. <laughs> det, det är en helt Konstgjord andning det, alltså det, det, Du kan ta vilka ja, Du tar de här exemplen som jag nämnde då På min föreläsning Men som är de, de dyraste idag Då är det den här om William de Kooning heter en, en, en tavla som gjordes på 50-talet eller heter konstnären som gjorde en tavla på 50-talet som idag ligger mellan 2-3 miljarder svenska kronor då. Det är en tavla som är kanske 1.50 gånger 1.70 eller någonting sånt där i storlek En helt vanlig tavla och den är abstrakt. Det är någon triangel och det är någon cirkel och det är några streck och sådär. <laughs> och, ja, den, den den kostar så mycket då. Mm. Och det är ju meningen att vi, vi alla ska liksom tänka att ja, det här är, är något väldigt fantastiskt bakom det här. Eh, men men det, det finns liksom ingenting bakom det här. Det finns de som har skrivit att det finns något bakom det här, men det är en helt annan sak. Eh, och utan den här konstgjordandningen, då skulle inte det, här, ja, det skulle ju vara svårt att sälja en sån här tavla på, på bykafet alltså. Mm. Hemma, hemma i byn alltså För att det, det finns liksom ingen naturlig Efterfrågan på den typen Av, av tavlar, Och det, det är sånt som bara en kan göra själv I så fall, alltså det är det faktiskt det, mm. det, det, det. Så att, Allt det där bygger på en, på en Stenhård Alltså vad ska jag säga, Totalitär och brutal Marknadsföring Naturligtvis delvis bakom Eller till stora delar bakom, bakom scenen då men, men, men, men, men, men det är en förutsättning. Det, det finns ju vissa skräpböcker också som, som blir bästsäljare, men, men ja, de, de översätts för många språk och sådär, utan att de, att de av egen kraft blir framgångsrika men de, med hjälp av den här stora propagandaapparaten och massmediaapparaten och i konstvärlden då är de här man säga, Det är konstkuratorer och andra Det finns en hel drös med olika Människor som jobbar för att lansera De här människorna då, Eller de här konstnärerna mm. Det är liksom förutsättningen för deras Deras framgång Och, och i det nämnda fallet med, med, med Wilhelm de så, så var det så att det var CIA alltså som, som lanserade Hela den stilen som de kallade då för Abstrakt expressionism Det gjorde de uh, ja, Som någon sorts uh, Eh, vad man säga det, det, det, var under, det var under början av eh, 50-talet då, under kalla kriget och de eh, hade då infiltrerat stora delar av Europas eh, kulturliv och kulturskrifter och så vidare och, och lanserade den här, eh, den här abstrakta expressionismen, det är egentligen ett ganska meningslöst ord för det, det kan vara precis vad som helst va? abstrakt och sen så Expressionismen ska vara någon sorts uttryck Ett abstrakt uttryck ja. alltså. <laughs> Det ja. kan bli vad som helst ja. och, och, och då lanserade de här namnen då. Men det är också Det bygger på den här liksom Personkult måste man säga, Någon sorts Lite pervers personkult Baserad liksom Dyrkan av geniet Men det är en, det är en falsk sån dyrkan alltså. Är ja. ni med på vad jag menar Att man för man förknippar hela tiden den abstrakta Expressionismen med den här William de Koning, Mark Rothko Och Jackson Pollock, det var de tre då som C&A lanserades Som de stora stjärnorna Sen hade de andra då Som det fanns konstkritiker som, som liksom lovordade De här och kända konstkritiker Och museer och andra som Som liksom fick Fick stora summor För att, för att göra det då men Det är alltså en operation Av en säkerhetstjänst I hela den, den konstformen alltså. mm. det, Om man ska ju kalla en spade för en spade Och det är vad det är alltså. Var det inte så också att Från början så visste man inte Att det var av en säkerhetstjänst Och sen avslöshet Och vi ser ej som låg bakom det Men att priset fortfarande var detsamma Att det inte sjönk efter att det var avslöst ja. Precis, precis ja. så var det. I början hette det då när, när, när enstaka individer påpekade att det här det är något fel här och, och, och, och de kanske hade, det var inte så svårt att spåra det till CIA då. Men då, först så sa man väl att de var konspirationsteoretiker men sen sa man att jo men det var så men det här gjorde vi för att vinna kalla kriget säger då CIA då. Att de, ja. de, de, de lanserade den här fria stilen kallade de det. Eftersom de här tre konstnärerna kunde göra precis vad som helst och så vart det liksom i miljard <går> prisklassen i miljardbelopp då um, det, ja det känns som att de har eh, konstgjord andning även där då på priset och bara fortsätter att eh, pumpa upp priset och sen får väl folk glömma bort att det var så här Allt som, eftersom att man lanserar nya nyheter om kanske andra saker så kanske här lite glöms bort av folket och så fortsätter bara så länge de ser till att ha Köpare som håller uppe priset Ja bra, så, mm. absolut Det är en viktig del av för, för att få hela det här fallsbygget att ändå hålla ihop Något sån här liksom men, mm. men, men när det avslöjades Så sa man då, det här gjorde vi för att Vinna kalla kriget Och då får ju det en sorts liksom, så här romantisk Som säga det blir en sorts romantisk föreställning om att det här var något lite mystiskt som de gjorde för att vinna Kalla kriget. Och de använde tavlor, det låter ju ganska fint egentligen. Man vinner ett krig med något tavlor, men, men det var, var trans för att det, det var ju inte så. Men, men, men grejen var att när de gjorde det, när de laserade den här, den här, den här, som, den här abstrakta expressionismen och sa att det här är världens dyraste och, och sådär. Då slår man också sönder liksom alla konstkriterier. Efter det så... om, om, om det här, Den ena den här Jackson Pollock, han var, jätte, han var liksom superalkoholist och bara stod och kastade färg så här med en kvast. Och, och, och han gör då de mest fantastiska tavlorna. Då. Och då blir det så svårt att säga vad, vad är då... Vad, vad, vad, vad, är den, vad är dålig och vad är bra konst? Och då kunde man också då avfärda det som faktiskt är mer sofistikerad och mer välarbetad konst och säga att Men det här är ju inte som Jaxson Poll så det här är inget bra. Man fick liksom makt att över hela, hela, hela konstscenen när man hade köpt och liksom, accepterat att den här Mark Rothko är dyrast i världen ja, då kan man sällan acceptera vad som helst som de dikterar så att säga. Är ni med mm. på tanken? Mm. Ja mm. visst. Anything plus, ja. Men du, jag tänker på det, Marcus, hur uppdagades det, det här att, att det var CIA som låg bakom eh, att, att skapa den här eh, impressionismen eller abstrakta? Det kom väl, det var ganska länge sedan alltså, som, som det, eh, jag vet inte om det var så här superhemligt, det var i alla fall diskret kanske man snarare skulle kunna säga. Det gick via någon, några sådana här stiftelser. De pumpade in pengar de här stiftelserna och sen med den här, jag vet inte vad han hette Greenberg tror jag det var som en väldigt kändsena konstkritiker som han hade ju direkt kontakt med med säkerhetstjänsten alltså. mm. han, han satt och skrev upp de här, den här stilen då, och satte förklara den hur fantastisk den var så där i, i stora tidningar som New York Times och såna här och kända konsttidningar i USA. Men, men det var inte något sånt här... Jo, det var väl ett avslöjande då. Men, men man var nog ganska snabb där med att omformulera det som att det här, det här... Just det här med att det här var en del i kalla och det där. Och det accepterades sen. Det accepterades mm. som att ja, men de gjorde ju faktiskt det för att vinna kalla kriget. Och det var väl fint liksom. Och, och, och så blir det liksom kultstatus nästan även på grund av det. Man lyckas vända det till någonting positivt liksom. mm. <laughs> Det är ju rätt så... Visart alltså Men, mm. men jag hittar faktiskt ingen annan förklaring alltså. För att som sagt priserna var helt opåverkade mm. Mm. Och jag nämnde ju det att om det hade hänt i Nordkorea Eller något sånt där Då hade ju hela världen bara skrattat liksom Och tyckt att ja Urfånigt skulle man ha tyckt Om det var nordkoreanska säkerhetstjänsten Som har lanserat någon sån här Alkoholist som dricker massa risvin Och, och, och kastar lite turs på något papper liksom. Och så han Han ska vara världens bästa då Mm. konstnär, den dyraste och, och, och, och så avslöjas att det var säkerhetstjänsten som gjorde det, då skulle ju hela världen bara tycka att det var jätteskojigt liksom <laughs> mm. men vi skulle ju inte tycka att det är den finaste konsten i världen och äh, acceptera att det är den dyraste konsten i världen heller mm. men äh, när det amerikanska säkerhetstjänsten så gick det ju bra då att göra så mm. ja, ja. Vilka, vilka syften upplever att de har med Gör så här liksom, är det det eller så över liksom hela konstbranschen? eller vad Ja, jag det tycker du faktiskt nämnde två viktiga punkter där. Ehm, dels då det är ju egentligen en traditions alltså man kommer ju åt en tradi traditionen ödeläggs ju då, för då om någon, när de här blev världens dyraste då får de ju naturligtvis massa efterföljare, det, det är ju naturligt att alla vill ju bli rika och sådär va? så att det, det kommer ju en massa efterföljare som, som också målar som Jackson Pollock och, och Mark Krotsk och, och de här det sker ju per automatik och det vet ju de här som organiserar det här liksom, att det här blir ju på något sätt stilbildande då. Och, och, och mycket riktigt kom det ju sedan alla möjliga här som gjorde två sträck fortfarande <skratt> finns ju massa på gallerierna liksom. Så det, det, det blir stilbildande. Liksom. Det, det visar vägen så att säga. Och då har man fått en enorm makt över, över, över konst, konstbranschen och konst, en del av kultur, europeiska kulturlivet. Alltså. Mm. Mm. Mm. Och dessutom att kunna avfärda, det, det är också ett slag, men det är mycket lättare sedan att avfärda då. För det, det heter inom konstvärlden att det, man behöver inte alls vara duktig. Det gäller bara att ha en bra idé. Liksom. Och är man duktig så det, det, det är bara, det är lite så här ex, extremistiskt på något sätt att vara det. Liksom. Så att det ska man helst inte vara ens. Det, mm. <laughs> det, det är lättare då att avfärda. Det, det är ungefär som att vi skulle ha en idrott då, i olympiska spel. Eller något, att helt plötsligt så är den som är höjdhoppsstjärna... Han, han är, han hoppar inte ens en meter högt. Han kanske bara hoppar 50 centimeter. Men han brukar liksom, så står och spottar på den här madrassen. Men han, det, han är så speciell. Så att han, han är liksom den bästa höjdhoppan. Och vad ska de andra höjdhopparna göra då? Liksom? Ja, de vet inte vad de ska ta sig till. Nej, det är ju en liknande. Ja, faktiskt Ja, Mm. Och då får de ju makt över idrottsvärlden då kan göra om den till något helt annat än vad den en gång var liksom. Om, om mm. vi ska dra vidare på den parallellen så att säga. Mm. Mm. Ja, och, ja fast alltså, det är ju lite där då jag tänker det här med, med, med konst och så att och, och, och musik och så att där är det ju lite mer liksom estetiskt. Vad man, alltså när det är sport det är, det, är, det är ganska lätt att avgöra vem som vann liksom då, eller man, man bestämmer ett antal regler men här man har ju liksom på något sätt ändrat på hela äh, estetiken. och det, alltså, Man har ju mm. vänt upp och ner kan man väl säga. Och, det, ja. och, och jag tänker på det för äh, jag menar, det är ju ganska uttalat. Kan du berätta lite om den här Frankfurtsskolan och, och, och vad de har sagt? Och, för att, jag menar, det här är ju ganska uttalat det de har pysslat med egentligen under hela 1900-talet. Vad är det inte det? Jo då, nej men visst ja. Att det, det går i linje med, med liksom en, man ska säga en, Ett traditionshat alltså, Och en fobi mot allt vad Med ens liksom Bara en antydning till tradition Heter liksom. ja. eh, Och det, det, det, det är väl en del Av, av Frankfurt skolan. Eh, deras syn på Estetik, det var den här Adorno Som sa någonting, där med All beauty has to be purged var ett citat från honom. Va? All beauty has to be purged. Mm. Och sen var det Necrophilia is the last perversity of style. Mm. Eh, det är så citat av den här Adorerna i Frankfurtskolan. skolan och, ja, Jag tror att han menade precis det han sa, då, att all skönhet måste försvinna och, och den här nekrofilin är den, är den sista stilfulla perversionen och alltså. <laughs> Eller, mm. Ja, ja det, det, det. Kan man säga? Ja. Mm. Kan, kan man... Du upplever då att de, de vill dekultivera, liksom. de vill då ja. borta allt vad som har som göra med flisk med, flit, absolut. Det med, med absolut. Ja, ja. absolut. För att skapa skapa den nya människan på något sätt. Då, så, som inte har de här. Alla rötter ska vara avkapade och det är på något sätt att göra människan också helt identitetslös. Liksom. Att det är en del av det projektet. Liksom. att En identitet får inte alls bygga på någonting som har med någon sort arv eller tradition att göra. Liksom. Det, det ska bort. För det var ju ganska mycket tidigare i, i konsten då. Att vi, vi, ja, ända fram till en bit in på 1900-talet här i Norden i alla fall så, så, så fanns ju liksom, konsten berättade dels som den berättade ofta om gamla tider. Den berättade om olika viktiga händelser och, och, och, och, och även om livet här och nu då för, för oss som bor här i Norden och sådär men det fanns en sorts identifieringsmoment i, i det liksom som blir helt bortblåst nu. Det går inte ja, det är svårt att identifiera sig i, i den moderna konsten. Det blir snarare en sorts känsla av alienation så alltså att man, man kan inte identifiera sig med den utan den, den mm. jag tänker att och, och, Mm. Mm. Och det, jag tror att det, det var syftet alltså. mm. ett, ett viktigt syfte Absolut ja. mm. Nej för det var ju en väldigt Jag tänkte på det du tog, Det var en grej som jag hajade till där i föredraget Som du, du tog upp liksom att Det var ju en, en, en väldigt tydlig brytning Där i början på 1900-talet Och det var från eh, Zorn eh, Stil eh, så, så här liksom Kullor och, och, och sina ja. färger och sådär. Mm. Och så till eh, någonting annat. Mm. <laughs> Den här ja, Bouchan-kreationen, vad var det? Ja, och det, det tycker jag är rätt intressant för att jag visade då bilder och, och, och skulpturer och sånt som var. Det var någon från Grekland, en jättefin gravsten av, av en liten flicka som håller en fågel. Mm. Eh, och sen en av, så såg jag ett liknande motiv på 1800-talet med, med en pojke som han står visserligen framför en fågel men, men det, var, det var det fanns en, en likhet där både i tematiken och kanske lite i känslan också de här konstverken och då skiljer det 3000 år däremellan och det är också långt ifrån det från Grekland och det här från det andra bara från Finland och. men eh, sen vill man då sen, sen då i, i början av 1900-talet så kom den här Eh, om, om man nu läser den, den officiella konsthistorien så, så är det som att ja, så, så var det fram till 1800-talet och sen kom den där pisoaren då, som visade jag på min föreläsning eh, med The de Champs det var alltså en pisoar med, med någon lite grafitte och någon, någon, någon kludd på den här pisoaren då. Eh, och, och så menar man då att det här är en, en, en naturlig länk liksom, att så, så här blev det då efter 3000 år av europeisk konsthistoria så blev det sedan en pisar och det var en viktig milstolpe och så det är alltså en vidareutveckling på allt det andra och, och det är ganska lätt att se att det, att det är bara någon som har sagt att, att det är det, det finns liksom ingenting som säger att det är så liksom. för människor har, har uttryckt sig med bilder ända sedan, sedan grottmålningarna och haft ett behov av det så att säga. Eh, det är väldigt ursprungligt i människan, liksom, och, och, i alla fall i, mäns i mänskligheten. Liksom. Men, men, men helt plötsligt då, så vill man få det till att det där är en utveckling. Och det är, anser jag att det, det är en lögn, det är ett påhitt. Det kanske är det för någon, men, men, men att det skulle liksom vara att Så här blev det av vår konsthistoria. Nej, det blev inte så. För det finns... Den stora majoriteten av de som ägnar sig åt måleri och, och, och någonting på konstutövande de håller inte på med några bizarer. De håller fortfarande på. De målar, de skulpturerar, elegerar, de gör träskulpturer och, och så vidare. och Så vidare. Så att det här är, är, är en ytterst liten... Då, eh, ja, lite egentligen fel att säga. Men i, i, i, i någon offentlig mening i alla fall elitor får man kanske säga. Så, som har ägnat sig åt, så här, åt det här då. Mm. Mm. Ja, ja, ja. Men annars, ja, eller mer med? Alltså, ja. ja, absolut. Jag tänker så här då, det kommer ju mycket från statligt håll och så, så stödköper man ju den här typen av, av konst. Och, och, alltså. och hur, hur är det då liksom för en konstnär som dig som gör äkta konst som inte får de här stödköpen? Och, och ja, du måste ju vända dig till en privata marknad och sådana som faktiskt är äkta intresserade av konst, och, antar jag. Ja, det är faktiskt betyder svårare för oss det, det, det måste man nog säga Det vet jag även av de som har träffat från andra länder Som, som håller på med liknande Liknande måleri och, och så som jag själv gör och, eh, de, många, alla, Vi alla har nog haft eh, andra och Till och från andra, andra jobb Och så på, på sjukhus och annat som man kan få tillfälligt eh, Det är nog det vanligaste Livsödet för, för den typen av konstnärer att, att äh, syssla, ja, mer eller mindre egna sig åt äh, jobb och liknande och, och svårigheter med att försörja sig helt enkelt. Det, det är nog det var absolut vanligaste. Och det blev ju också faktiskt en följd av att när, när, när allting vändes upp och ner, då, då, det, det folk inte tänker på då, det är att man gjorde ju faktiskt väldigt många begåvade konstnärer över hela världen. Man gjorde dem arbetslösa och fattiga när man gjorde så. Mm. Det, det är någonting som inte kommer fram då. Det, det ska ju heta att det här var så fritt och tolerant och det var så fint och sådär. Men, men det var faktiskt resultatet av det för att det, det fortfarande är fortfarande väldigt nedvärderat. Mycket av hantverket är nedvärderat i vår tid. Liksom då. Mm. Och du det var ju det det som blivit... Jag heter Dragen inför rätta också för att du har ställt ut konst som de uppfattar vara plagiat. Då. Kan du berätta lite om den upplevelsen? Ja, det var eh, en ganska lång historia men jag ska inte <hör> göra den allt för lång för det blir tråkigt tror jag. Men, <hör> <hör> <hör> men, men jag, jag har varit i alla fall under lite speciella omständigheter inbjuden till Moderna Museet år 2006. Uh, det var inte Moderna Museet som bjöd in mig utan det var en annan konstnär En konstnär från Rumänien som heter Dorinel Mark Han, uh, ja, han sympatiserade och, och, och tyckte att jag förtjänade den plats uh, Att få vara med på en sån här samlingsutställning med 50 svenska samtidskonstnärer Så då uh, frågade han mig om, om, jag, om, jag, om jag, han kunde få bjuda in mig då, Men då blir liksom, hans konstnär Hans konstverk blev att ha bjudit in mig Och, och jag accepterade de villkoren För jag, jag ville gärna ställa ut mina tavlor Så det fick väl heta vad du ville liksom. men, men det var i alla fall själva konceptet Och officiellt så var det så men, men likväl fick jag ansvar för mina bilder Det märkte jag ganska snabbt För att folk, folk blev förbannade Inte folk i allmänhet Men, men konstmaffian blev arga Och att den här typen av eh, Ja det var målningar då Jag vet inte om jag ska förklara Men det var målningar på svenska landskap och några sådana här vanliga aktstudier på lite vackra damer och sånt där. Och sen var det porträtt. Sen hade jag gjort en serie med, med människor som har, hade råkat illa ut. och Framförallt i massmedia. Som jag tänkte liksom hade tjänat på ett eller annat sätt som syndabockare. Som hade råkat ut för justitiemord och någon som hade blivit mördad. Och, och jag gjorde lite, lite olika personer som, som jag tyckte... Tyckte synd om. Helt enkelt. <laughs> och, och Ja. Och, och det där gillade faktiskt den här rumänska konstnären. Han tyckte det var ett intressant koncept. Då. Jag kallar den här serien för svenska syndabockar. Då. Och den var i centrum av min vägg där som jag hade på moderna museet. Och där ibland fanns Christer Pettersson som jag hade gjort en målning av. Tillsammans med en sån här en, en, en get, alltså en syndabock- med ett blågult band runt, runt horn som skulle symbolisera Sverige. Då. Det var en ganska liten måning. Den kanske kan det vara 70, 60 gånger 80 centimeter och sånt där. Men den måningen i alla fall ja, blev polisanmäld. men det där innan innan polisanmälningen kom så hade det redan varit ganska mycket säga, påhopp och sånt. På den, här, på den här väggen då, som var min, där mina tavlor fanns då. Det, var, det, det var... var det på på i tidningarna då eller hur uttryckte det sig eller vem Ja, det ja. var i, det var i tidningarna det var många som var positiva också Jag tror faktiskt majoriteten var positiva Av vanligt folk som var där och tittade Tyckte det var kul att det fanns tavlor som man såg Vad det föreställde och sådär <laughs> men, men... Revolutionerande på modern Ja, ja men, men däremot så var den här lilla lilla klicken då, Som tyvärr har mycket makt och inflytande De, de var irriterade på det här ja. Och de var upprörda Och de var verkligen upprörda Jag tror faktiskt det var, de var ärligt upprörda och egentligen mådde man se väggen för att förstå hur, hur absurt det är. Alltså för att, mm. så, så, så, så farligt var det alltså inte. Utan det är vanliga tavlor som alltså med, är med, målade i oljefärg och de flesta motiv var ju mera sådana här svenska landskap och sånt. Och sen var det då Chris Pettersson som hade målat tillsammans med den här geten i, i någon lite så här jag tänkte faktiskt på svenska Karlfjället där målade den. Det var lite abstrakt, det var inte så tydligt men det var min tanke i alla fall. Och sen var det Kattsfalk, hon som hittades död i Hammarbyhamnen år 1984 va mm. som han målade och sen så målade jag Daniel Redström som lunchmördes i Salem och han stod där med framför en sån här ungefär som en sån här häxbålseld och sen så var det en annan man som hette Torsten Östling som varit utsatt för ett hemskt justitiemord tror jag tog liv av sig eller så här det var en tragisk historia, så han, han var också med där och sen så var det eh, Ja, och Mihailovic också målade det också och, ja. så de var väl de kanske mest uppseendeväckande jag hade också målat den här andra kapten på Estonia som heter Avopit han var med där också mm. så det var väl lite sådana här namn som jag visste var lite känsliga tårer här, i alla fall för massmedia det var ju därför jag målade dem annars hade jag liksom kunnat låta bli men, men syftet var ju faktiskt att jag tyckte att det var något fel det, det, ja, det luktade lite skumt runt alla de här Runt medias rapportering kring de här personerna alltså, Om man säger så Det var, det var min uppfattning mm. Mm. Fick påhopp så, uh, av uh, liksom Inte bara Kristi talen då Som du nej. För detta, utan... Precis Innan var det sådana här påhopp Varför har man varför har man satt upp Sådana här extremistisk konst och, ja, Det var ju påhopp om högerextremism Och, och nationalism och, och, och det är ju rätt så lite utanför målet alltså för det, det, det, var, det fanns en liten liten vadå, fanns det någon en svensk flagga. Jo det fanns det när han eh, på den här målingen men Daniel så var det i skogen där fanns det en svensk flagga, en liten svensk flagga. Han stod alltså. Men, men alltså det, det, det, var, det var det var väl såna de här vanliga ska man säga stigmatiseringsförsöken då med, med, med extremism och högerextremism och och, och såna, såna såna påhoppar det väl i flera stycken och i de stora tidningarna och sen kom det här den här polisanmälan då. så att det hade hållit på en månad med, med sådana här påhopp och, och när det där står i tidningen och när det står i tidningen så kom det även bloggare då som som följde efter det här drevet då andra mm. drevhundar som började skälla och, eh, och då ska man ha det i åtanke liksom att på Moderna Museet har de alltså ställt ut Ja, jag skulle säga alltså i stort sett. Alltså, och, och extremt mm. konstiga porrgrejer som alltså, är batonger i både det ena och det andra <laughs> kropps, kroppsöppningen och, och sådana där saker. Mm. Sådana grejer utan att någon höjer på ögonbrynen. Mm. Och, och, och, och så kommer det här då, och, och då blir det sådana här reaktioner. Det, det är ändå rätt så talande för hur fördjugen den där världen är. Alltså. Ja. ja. För du, du blev ju dragen för förrättare För jag menar inte att du avbryter ja, din äh, ja, där, ja nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej <här> Visst, det är bra att påminna mig Ja, för att då då det fall Efter allt det här Då kom det att ja vi, vi, De ringde från tidningen Journalisten och sa att, att det, det var Någon, någon fotograf som var där och sagt Att jag hade kopierat Eller målat av hans bild Eller någonting sånt där då Men Eftersom allt det här hade varit innan från samma håll om, om, om de andra försöken till stigmatisering. Så, så för mig sen så var det ganska uppenbart att det här var ett sätt att försöka bara ytterligare svartmåla eller smutsa ner eller man ska säga. Eh, eller ett sätt att ska komma åt mig nu i alla fall eller komma åt den här väggen. För att Då var det ett tag tal om att den här väggen skulle tas ner. Den här, den här väggen skulle få finnas där i fyra månader. Det var från januari till, till och med maj. Mm. Eh, och det var på kulturnytt och sådär Som skulle ta ner den Men då i alla fall Det, det stoppades För att det, det blev aldrig så Men, men det var i alla fall Fokus blev då Har den här konstnären kopierat Den här fotografens ja, paparazzibild. Liksom. <laughs> och, och det blev jag polisanmäld för Men polisen la ner det här efter en vecka Och då överklagade de Och då var det någon åklagare som Gjorde en förundersökning under åtta månaders tid och kom fram till att inget brott hade begåtts. Sen, eh, något år senare, så, så, så, så ställde jag ut några tavlor på en fest på Konstnärshuset en kväll där. Och då höll jag tal och då var en del av Stockholms så kallade kulturelit där. Och, och då, då hade jag med den här tavlan med Christer Pettersson, då, Svenska syndabockar heter den tavlan. Och efter det så blev det en grovt förtalande artikel i Expressen. Då. Och två dagar senare så kom det den här Sven-Erik i Sydsverige, den här överklagen. Han inledde en ny förundersökning. Det stod i tidningen. De kom slag i slag, de här artiklarna. Och då inledde de en ny förundersökning och då stod det så att polisen fick bakläxa och skulle då, de måste ta tag i det här igen. Det här var allvarliga saker alltså. Eh, ja. Pressen gav eh, polisen bakläxa alltså, okej? Okay. Ja! Ja, <laughs> så. ja. Och, ja, då hade ju faktiskt polisen egentligen inget val så att eh, de, de ringde mig sen och det var i alla fall ganska... Det var inte så våldsamt utan de ringde och frågade när, när, och vi skulle bestämma tid när det skulle förhöras. <laughs> och, och det gjorde, ja, vi, vi kom överens om en tid då. och då förhördes jag på sådan polistation. Jag vet inte om det var konceptuellt för det var där Christer Pettersson förhördes. Tror jag. Jag, bor ju, jag bor ju fyra minuter i Uppsala men det kanske är för att de håller till. Jag vet inte men. jag tyckte det var lite underligt i alla fall och det var, ju, det var där... ja där man brukar få höra bankrånar och andra liksom. så. <laughs> så att eh, Ja då fick jag koppla in Advokat och sådär för det började bli lite Obehagligt tyckte jag, Det hade jag hållit på så länge Det här då Och då i alla fall eh, Efter det så Tog det något år eller ett par år och då, nej, Kanske ett år efter så fick jag besked Att eh, det eventuella brottet Som eventuellt hade begåtts Det var ändå preskriberat fick jag från polisen Mm. Det var väl det var ju lite fekt alltså Men eh, hur som helst då så tänkte jag att det här är ju världen eh, Sen gick det några år Och sen kom det en ny kallelse till tingsrätten Och det var civilrättsligt då att den här Officiellt heter att den här fotografen från Expressen Jonas Lemberg hade då eh, börjat driva en, en, en, en, en Vad nu kallas en, Ja, någon sorts eh, civilrättslig Prövning av det här fallet då Mm. Och det innebär att de ville ha pengar Av mig Och, det, och jag skulle inte Få sälja de här Jag har gjort affischer och, och vykort av den här tavlan Och det skulle jag inte få sälja Det var vad de krävde då. Men det, ja, det gick inte jag med på Så här, jag fick åka dit till tingsrätten Och Det här tror jag var 2013 eller 14 Och då, då förlorade jag faktiskt tingsrätten Utan någon motivation mm. uh, Domaren som var där Hon hade jobbat med med den här Lambert, vad heter, heter han? Ja just det, han. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. <laughs> jag vet inte om, men, men min advokat tyckte det var lite, inte just att det var konstigt. Men det konstiga var att hon, hon motiverade inte det på något sätt, varför jag förlorade. Men vi överklagade då jag och min advokat och sen så hamnade i hovrätten där vi vann. Uh, jag tyckte inte att den formuleringen var så där Precis som jag hade önskat Men det var det gick i alla fall ut på att jag hade rätt att Ja, jag hade inte gjort något fel Och sen så överklagade de Och så hamnade det här i högsta domstolen År 2017 Hela den här grejen Och Ja, då Då var det ju Jag tror det var fem Jag vet inte hur många det var, tre eller fem domare Det var, det var alla Ja, men någonting sånt alltså Det var, det var fler och de är inte de här femdomar alltså. Hur som helst så mm. eh, satt vi där en hel dag då. Var alltså en dag i tingsrätten. En dag i hovrätten. Och det är helt dagar alltså. Och så, så en hel dag i högsta domstolen. Mm. Och, den, den, och då vann vi. Då vann mm. vi. Och det var i alla fall då, då äntligen kunde jag säga att nu är det här över. Mm. Och det, det är rätt intressant det här jag vet inte om ni känner till den här tavlan, men det är alltså en, en, en, ja, jag hade tittat i Expressen när jag målade till Pettersson, för han var död när jag målade honom. Så att, dessutom ville jag då visa den här typiska mediebilden, att folk skulle få en upplevelse. Sen hade jag målat hela landskapet och allting med fantasin, och så hade jag tittat på en gammal tavla om den här scapegoat-syndabock för att få för att koppla ihop dem. Liksom. Mm. Det var ju min, mitt koncept då. Uh, så, så, så, så, så ser den tavlan ut då. Men eh, om man då ställer det mot Att i dagligen ställs ut En massa olika collage Och man klipper och klistrar i tidningar Och det är aldrig någon som har problem med det Så är det här ändå lite konstigt liksom. att, att mm, jag ska... Verkligen Ja Ja, ja. <laughs> Mm. Nej och sen det här, det är, det är ju som alltså, jag, jag, alltså man kan ju att, att det här har passerat, fått lov att passera genom eh, alla rättsliga instanser liksom för att jag menar du är en konstnär du skildrar en en eh, rikskänd samtida händelse liksom mm. och sen så råkar du jag menar det var, du, du tänkte inte här att här nu ska jag eh, eh, Profitera på Expressens journalisters verk, <laughs> fotografen, nej, nej, nej. och ta hans, hans bild som han mödosamt har tagit. Liksom. Alltså, utan du vill ju bara ha en bild på Christer Pettersson. Liksom. Ja. För att han, ja, det, nej, det ja, en sån det är bild som svenska resan. folk kände igen. Alltså ja. en, en sån bild som de kände, svenska folk kände igen. Den här bilden ja. har lanserats i, i både DN och Expressen åtskilda gånger. Alltså. Mm. Så den som jag tittade mest på Sen, sen tittar jag inte en, enbart på den Men som jag tittade mest på då, Som jag blev anklagad för alltså, Och det är inget brott För att dessutom de här paparazzibilderna I massmedia, De åtnjuter inte något totalt liksom, upphovsrättsskydd Om man nu ska gå in på lagarna Det gör de inte För att, för att vi har rätt att göra kollage Av tidningar och, och liknande alltså det, Vi måste också kunna få försvara oss Mot mediens bombardemang så att säga. Och det, det, den rätten har vi faktiskt Vi har rätt att göra Ja. Nej, det, det är just, Jag tänker bara på det att någonting som skildras offentligt. Någonting som visas upp offentligt. Och det gör ju alla löpsedlar och tidningarna. Menar, de, de, de räcker ut allting offentligt, va? Men då får man väl då får man väl vara beredd på att andra eh, konstnärer och att andra vill och får lov att skildra det. Det måste ju vara en rättighet. Va? Jag menar, vill man inte att någonting ska visas, ja, men då får man ju visa det då får man ju visa det ett slutet sällskap i så fall och, och, och sätta upp vissa regler. Va? Men, men saker som man liksom lägger ut i det offentliga rum, det är så märkligt att man liksom på något sätt tycker sig kunna ha den rätten. Och att, eh, ja, det att det... ju precis och då, då har du Ingen, in, ingen möjlighet att faktiskt försvara dig på ett effektivt sätt mot, det, mot den eh, propagandan i offentligheten om du inte ens får citera Nej. den och så där, eller hur? Det, ja. och det kanske dit, det är säkert dit vissa vill komma då, men men här fanns det i alla fall motkrafter som, som, som försvarade den rätten. Ja. Det är väldigt viktigt. Och var det, rätt, alltså. ja. var det, det som var det, det liksom, tror du är huvudsyftet till att de attackerar dig är det att man liksom inte ska få Frågasättat press och media eller var det mer just allmänmordet hur man då svartmålade Krist Peterson, eller var det man upplever att den var liksom mer överlaget om de, de ville attackera dig för att du frågasatte media? Ja, jag tror det kanske finns lite av alla de där så att säga, skälen men också det att få bort frågeställningen någon seriös frågeställning kring de här tavlorna. Det blev ju bara en massa tjaf som, har han kollat på den här fotografens bild eller hur mycket har han gjort det då liksom. Och, mm. Titta här, fotografen och konstnären slåss, vad roligt liksom. Det blir ju sån här mm. medie-dramaturgi som är ganska fåne egentligen. Och jag tror att det var ju kanske också då... då, då jag fick ingen chans att diskutera de här hela den här serien och varför jag hade gjort den och så där. utan det blev bara massa tjafs kring det här då, det så liksom mycket mindre än vad, det, vad jag hade hoppats på då men eh, är ni med då att det, det blir en sån här futtig liten, liten slagsmål istället för att diskutera mm. intressanta frågor då <laughs> men mm. Mm. det också men, men, men sen ja det kan finnas flera skäl där absolut ja, med tanke på censuren där, så kommer jag ihåg för ett antal år sedan så var det ju så här att man inte fick publicera offentlig konst om man hade fotograferat på, på offentliga platser och jag var ju till och med förbi här Clarion de här det är tre män då en sitter och håller för ögonen och en för öronen och en för munnen och så på den på stolpen där så står det så här förbjudet att fotografera och lägga upp i sociala medier och så, sen, sen vet man inte vad det finns för konsekvenser då, men men känner du till någonting mer om, om det eller? Nej men det, men det, är, ju, det är ju ett steg i, i samma riktning alltså. Att förbjuda folk och kritisera faktiskt. Alltså, den, den offentliga konsten. Alltså, det, det, ja i det fallet, jag kan inte tolka det på något annat sätt. Alltså. Mm. Ja. Och, och vi ska hela tiden vara oroliga för att kanske jag gjort någonting olagligt nu, så fort vi börjar hålla på lite med bilder och kanske gör någon egen videofilm eller annat, så ska mm. vi alltid liksom vara oroliga för att tänka om jag ändå har det är någon lag här som jag inte känner till som jag har gjort fel. Mm. Vi ska inte kunna känna oss säkra på att det är klart jag har rätt att säga min mening om det här på, på slut. Vi har yttrandefrihet liksom. Mm. Jag ska inte vara trygg i det utan jag ska ha den här oberoende. Och det hämmar ju människor då och man blir rädd och, och vill inte ha problem och sådär, så att Ja, det är ju den andan alltså. Mm. Ja, nej, men precis. Jag tänker på det också. För jag är med. Du hade ju... Du hade ju tur här, berättade du, föredraget. Och du, du, du fick ju... Eh, det var ju en, en advokat som ville hjälpa dig eh, pro bono med det här fallet. Liksom. Men hade du inte fått det och hade du, hade du dessutom förlorat i någon instans, då hade ju du ju varit ganska knäckt ekonomiskt. Eh, kan man ju tänka sig då, va? Ja, ja. Det var ett sånt här eftermål så att eh, det hade, jag, hade inte, jag hade inte behövt gå från hus och hem men det hade svidit och ja. dessutom hade det varit psykiskt jobbigt faktiskt att veta då att eh, ja det, det, det är en otrevlig känsla men det, det, man blir ju på något sätt ändå vinklippt av en sån grej. Alltså, så att, ja. ja precis och det är ju som du beskriver, det är ju den här känslan man skapar också. jag då tänker väl kanske någon annan konstnär då som får någon idé om att skildra någon nutida händelse och sådär, att oj då, nej det kanske jag inte ska göra, jag minns ju det för han Marcus Andersson, ja, ja och det kan precis. ju bli lite så också även nu så som de har skildrat i, i media också då, att ja, men, du har fått uh, uh, uh, uh, stega igenom alla de här instanserna och lägga massa, massa tid på detta liksom tjafset uh, mm. då Jo, så, ja. jo det, man lever då med en, med en osäkerhet ändå liksom, mm. Mm. Och Det där berättade mina min advokat, att det, var, det är väldigt olika hur människor hanterar det. Men, men det påverkar de flesta på, på ett negativt sätt, skulle jag tro. Alltså, för det, det, det, det är så långa processer. Alltså, så att, han menar att det, det, det, det, det är många som, som mår, mår väldigt dåligt av att utsatta för sådana här drev och långa processer och sånt. Att det kan vara väldigt näckande för många. Alltså, absolut. Mm. Så att det. är... Det är ganska allvarliga saker när, det, när, när, när man det känns liksom att man har samhället emot sig och sådär. Det är ju rätt svåra känslor. Liksom. Det, det, ja. mm. Kan vara det i alla fall. Liksom. så att, visst mm. uh, Men uh, ja, nej, det tror jag också att det, det kan vara avskräckande. Eller, och det, det kan finnas sådana syften. Absolut. Mm. Nej, jag tänker på det också. Nu kommer jag. Alltså jag sitter och försöker komma ihåg vad den där boken heter som vi reciterade för ett antal avsnitt som ju var jätteintressant, men nu kommer jag inte ihåg vad den heter mm. det här om mm. Sverige. Kommer du ihåg det, Martin? Du ja, också Det är Blinda Sverige med Roland. Det Hansford. är Blinda Sverige, ja. För jag kommer mm. ihåg en passage jag läste det här om liksom kulturen i Sverige och rättskulturen. Och det, och det kan man se väldigt mycket. Eller det tycker jag, man kan känna igen, och det är det så här att Hamnar du inför rätta i Sverige, då är du skyldig oavsett om du blir frikänd. För det enda det innebär i Sverige att du blir frikänd, det är att man inte har lyckats skrapa ihop tillräckligt mycket bevis mot dig. Men du är ändå skyldig va? Mm. Det är lite sådär. Jag, jag, jag tycker jag kan ja. känna igen den. Äh, ja, jag känner också igen det. Ja. Absolut. Men massmedia skriver ju ofta med stora bokstäver. Liksom, vad man är anklagad för. Sen om man vinner då kommer det med lite mindre bokstäver. Ja. Det är väl en taktik de har så att säga. Men absolut. Ja. ja. Ja. Jag tänker på det Mark Om man får sno ordet lite här Jag är bra på det här <laughs> så jo, Jag tänkte på det här Om vi går tillbaka lite på eh, Föredraget som du höll En, en grej som fick mig haja till Som jag tycker var så intressant var Det var också det här när du, när du visade eh, Konsten I olika tidsåldrar Du hade till exempel lite olika eh, Erer i romariket Där du visade mm en väldigt väl genomförd eh, stenskulptur mm. och sen så en som var ganska tafflig och amatörmässigt gjord och då tänker mm. man ju med en gång då när man sitter och tittar på det, ja den där måste ju varit gjord mycket tidigare än, än den här men det var den inte utan den var gjord senare ja precis och och, och, och det liksom det var ett mått på regressionen i romariket liksom att, att det absolut. här med konstens regression det kan vara ett mått på ett samhälles nedåtgång Ja, och, absolut ja, det... För det, det, det sammanfaller kanske inte med den tekniska med, med den moraliska och andliga och intellektuella liksom nivån men, men sen kan den tekniska fortfarande vara rätt så hög tror jag parallellt med, med, med den här mer moraliska nedåtgången eller vad man så kallar det det, all, det, det allmänna förfallet men, men det där är uppenbart alltså om man, om man, särskilt om man från gamla rom finns det mycket att titta på alltså från deras som man säger hög när var en hög kultur och, och det gjordes jättemycket fina konstverk men några hundra år senare när rom var på dekis då, på på många vis fortfarande kanske var militärt mäktigt då, då, då är det så väldigt spretigt alltså det påminner rätt mycket om, om vår konsten idag faktiskt det, det, det, det är alla möjliga konstiga grejer alltså och, och det, det är slarvigt utfört och det, är, det spretar åt alla håll och det, kan, man, man vet, det finns liksom ingen linje i det och, och ingen, nej det har det, det, det, det klarar likheter med vår tid faktiskt absolut mm. ja men jag tycker det, det, var, det är en väldigt liksom, eh, intressant eh, reflektion och parallell där och liksom också det här med att det du sa förut också liksom att det här att, när, man, när man gör så här med konsten då när det blir eh, Duchamps chanspissar och, och och den här abstrakta konsten då som, som Eh, värderas till fantasibelopp då va och det, då är det precis som du sa förut att då skickar man ju, då, då förändrar man ju hela konstlandskapet och de här människorna som, som eh, tillverkar konst med, med en hög yrkesskicklighet eller liksom med ett, verkligen ett, ett hantverk då som ju också alltså det är ju grejen också med det med konst alltså att det är ett hantverk så att det, det får ju liksom det Eh, går ju upp i, en, i, i trappsteg eller vad man ska säga i, i, i skicklighet per generationer det, det, det där måste man ofta lära sig av andra människor för att bli ja. bra på, det är svårt att liksom, eh, läsa en bok och bli en jättebra skulptör va? utan man får gärna lära sig av en annan väldigt duktig skulptör, men om man gör så här och, och liksom bara slår undan benen på hela den här eh, näringen eller hur man ska uttrycka det va Ja, och länkar är bakåt i tiden. Ja, absolut. precis. Då försvinner ju alltihop. Liksom. Då, mm. då får man börja om från början. Då är det väck. Och tyvärr är det väl det som, som har skett här. Till vissa delar. Då. Sen är det ju ja. så som du säger. att Det är väldigt diversifierat. Då. Det finns väldigt mycket. Men, men, men eh, vi lever ju då en tid liksom när, när den här... Eh, Tramskonsten eh, värderas till miljarder och, och eh, klassisk konst. Den är ju också i och för sig dyr då, va? men den kommer, ens, den kommer ju inte i närheten av, av eh, de här priserna då. Nej, och det, där, det är därför, jag kommer att tänka på ett exempel här från en loppmarknad här i, i eller ja, en sån här sekundhandaffär här i trakten. Så för ett par år sedan, eller knappt ett par år sedan, så såldes en. De säljer ibland från dödsbond och gamla tavlor och mm. till väldigt låga priser. Och man man hittar, ser då, och då rätt så fina tavlor för, för väldigt låga. Alltså det, det kan vara under en tusenlapp. Alltså. Eh, ja, mer eller mindre bra. Då, men då hade de sålt en Bruno -tavla utan att veta om att det var det. och Då hade de sålt för... Tusen kronor Och det var en stor fin vintermål, vinterlandskap då i, i, i, I den här djurmålen Bruno Lillefors med någon har ja, ja visst, det vet ju till och med jag vem det <laughs> Ja, nej, men ja. visst Och, och ja. det var väl antagligen, han, han höll till här i, I norra Uppland, så det var väl från Han har väl sina tavlor lite grann mm. Och den där såldes för tusen kronor och, och den är åtminstone värd 500 000 kronor Så de gjorde en jättebra affär då uh, Men det men de som jobbade här tyckte väl bara att äh, med det här är sådana här landskap. Och, och de tittar liksom inte ens. Men ser ni, det är ju faktiskt ett fint landskap. Som, som kan vi sätta lite dyrare än tusen kronor i alla fall. Men det här, utan det var bara... Då, då, då är man så fixerad vid, vid det här, vilket namn det är bara då, och, och sen eh, tittar man inte ens hur det ser ut och hur, hur det är utfört rent handsverksmässigt. För att det, det är ändå, det, det finns ju många någorlunda bra landskapsmålare men han, han var ändå ovanligt bra liksom så att uh, ja, jag grämmer mig om övertänten var där men, men uh, det är en annan sak mm. men, men, men, men, men uh, jag, jag tycker ändå det är talande liksom att mm. ja, och då man, man, man, man har bara den föreställningen att så här landskap det är lite så här primitivt och bondigt liksom det, det är, det, det är, men ja man respekterar inte riktigt Thies Nej det, det har på något sätt blivit nedvärderat i vår tid alltså. Mm. Med, medan då de här upphasade grejerna som säkerhetstjänster och, och liknande krafter har, har, har lanserat de eh, har ju liksom så här nästan gudomlig status inom, inom konstvärlden alltså. Mm. Ja. Vad, vad gör de här pengarna liksom egentligen och eh, marknaden eller man ska säga. Jag förstår att ett av syftena verkar ju vara att dominera helt, precis som du säger, vem som ska bli känd och vem som inte får bli känd. Mm. Och det kan man ju använda de här pengarna till att styra marknadens riktning konstmässigt och också vilka personer som får vara med och vilka som inte får med. Absolut. Men, men jag tänker också liksom att vissa av de här pengarna som byter hand, eh, finns det något annat syfte där eller var? Vad är det för personer och vad, vad gör de? Och vissa, enligt folk, köper bananer tejpade på en tavla för massor med summor och vad det kan vara. Men finns, det, finns det något annat? Ja, som ja då? Gör? Nej, men det, det, jag tror att det är lite olika. Dels har det här fenomenet som liksom finns bland människor då med, med kejsarnas nya kläder. Va? Precis som med den sagan, det som den sagan illustrerar då. Att eh, man, man eh, äh, även om kejsaren är naken, så säger han att han har fina kläder så, så ser alla de där fina kläderna. För att det är kejsaren. Liksom. Det, det, det, det, den psykologin finns ju. Så att det kan ju leva sitt eget liv till viss del. Men sen finns det ju även eh, okultsymbolism och liknande i, i en hel del offentlig konst. Jag vet inte, vad heter han nu, den här. Heter han Peterson? Uh, ja, det är en, en, en konstnär som uh, har blivit väldigt lanserad och, och som har fått måla till exempel någon av den här Rothschild-familjens uh, båt, segelbåtar. Han har designmålat den då. Uh, jag, jag tror inte han har målat men han har väl sagt hur någon hantverkare ska måla den där. Men okej, okay, det är i alla fall hans idé då. Och han, han har även uh, fått, fått uh, designa ett, ett fem, jag vet inte, 500 kvadratmeter stort stor målning under Eiffeltornet mm, ja, ja. Och, och där är det då det är målat i sån här designstil på samma sätt som, som kanske en gardin eller palongkalsonger kan ha ett, ett mönster som upprepas det kan vara några blommor som upprepas eller, eller små kattungar eller vad det nu kan vara Alltså den, den typen av design man har den där upprepningen och då är det, då är det svarta figurer som dominerar vita figurer i, i, i hans... Det, det är helt genomgående. Eller så är det svarta figurer som lämlästar vita figurer. Men det, det är målat... Eller det är liksom designat i en sån här neutral stil. Inte som något protestkonst eller så. Utan det, det är målat på samma sätt som man, som man gör skidåkare på pallongkalsonger. Liksom. Eh, är man med då på den typen av, av design då? Mm. Eh, och, och han Det är liksom ingen slump då Att han, han får vara där under Eiffeltornet liksom. varför, just han, varför just den här då Som bara håller på med de här svarta figurerna Som håller på att våldta De här vita figurerna Det, det är ju ingen slump Utan det är någon väldigt mäktig, mäktiga krafter Som vill ha det så De vill ha den där precis under Eiffeltornet Och då, mm. där, är ju, där är det en rätt så tydlig symbolik liksom. mm. Alltså vi hade väl eh, liknande exempel här i det Malmö som köpte in en målning, av var det Elisabeth Olsson Wallin va? Där var det väl också mm. ganska stark dominans eh, och, och så var det väl vita ja, homosexuella par där eh, det var två män en vit och en svart och så var det en svart kvinna och en vit kvinna då så att det var ju liksom, och så ska man ställa ut det här i, i domkyrkan då mm. eh, ja där har du det igen alltså. mm. och det, Där har vi eller, en, en, en tydlig symbolik då, det, Och det är någon som vi, vill ha det så Och, någon som, och då, då är ju de här symbolerna Ingen slump då, utan det, det, det är någon som, som vill ha det Precis så mm. Mm. Det, det finns ganska många sådana exempel också alltså, på, på den typen av Mer eller mindre då Tydliga symboler Men ibland ganska tydliga Och, och sen även okulta symboler som kan finnas på den offentliga på den offentliga konsten så det är ytterligare en, någonting man kan se i alla fall här och var i den offentliga konsten och det är klart att någon vill ha det så någon som är mycket inflytande som bestämmer att det ska vara så mm. absolut Nej men det är intressant jag... alltså den här, jag tänker på den här okulta symboliken liksom och det det som du säger den finns i konsten och, och jag, jag tänkte på det också, det är ju verkligen jag går ju inte att titta efter sånt men, men ibland så, jag jag, kommer, jag, gick, jag gick förbi eh, operahuset heter väl och då stod det liksom i hantverket så stod det en liten sån här eh, eh, ja det är ja, jag vet inte vad de heter men en sån här djävulsget eller någonting med lite adventsljus i. Och då tänker jag, ja, intressant. Men det var någon som tyckte det var en ballgrej liksom. Och sen så tänkte jag på det också. Jag var, jag var i skolan på eh, utvecklingsantal för alla mina barn. Och så sitter jag där och pratar i, i, i ett mötesrum. Och så tittar jag på väggen bakom. då så har de lite såna informationslappar och sådär. Jag har där och så, det är ett eh, pentagram, ja. Mm. Ja, vad gör det där? Så när man titta lite närmare. Jo, men då har de gjort liksom ungefär som en sån här inkluderande triangel. Då liksom, fast det har råkat bli ett pentagram. Och så finns det lite värdeord där. Och trygghet och glädje och gemenskap. Och så vidare. Då, men det, det råkar bli ett pentagram. Ja, <laughs> så, alltså ja det är det här intressant. Är, är, ja, det är intressant alltså hur, hur eh, det här liksom finns eh, på lite alla möjliga ställen. Nej, mm. eh. ja, men visst... Ja, det, det, det gör det, definitivt. Mm. Det, det, det finns må, må, många exempel på det, alltså. Mm. Uh, ja, det, så att, ja, syftena där är flera, som sagt, ja. Uh, visst. Mm. Uh. Jag tänker på det också, om jag bara... Uh, ja, alltså, jag tycker det är så intressant också det här du, du, du, du beskriver, just det här om att hur man, det, det är ju just det här med en, en, en, en, aukt, en personkult liksom kring det här i, i konstvärlden. Då. Man, man tar vissa personer och så höjer man upp dem till sjuarna. Och de är så fantastiska de är så fantastiska på att göra konst. Eller de är så fantastiska på att bestämma vilken konst som är, är rätt och fin och bra och värdefull. Ja, liksom. Och sen så sexo. välsigna dem eh, mm. föremål och sen så blir de värda. Eh, fantasibelopp då Fast man vill ja. ju få det Man vill ju få det att verka som Att vem som helst kan bli eh, Krönt till eh, Kung eller prins inom konstvärlden Eller, eller drottning mm. ja, Men egentligen så är det inte så Utan man, man vill bara skapa den, den eh, Känslan Men det, det, det är så tydligt det där och, och det är ju någonting som Som jag tycker man ser Gå igen i, i andra sammanhang också vi har ju tittat mycket och pratat om, om, om vetenskap i allmänhet och astronomi i synnerhet i den här podden då, va? och det är ju lite samma grej där va? att man har liksom en kult och ja. det var den fantastiska Newton och allting mm. som Newton har väl i nedåtgående led va det är helt fantastiskt och det är det rätt och, och, och, och det gudomliga och det kan man inte ifrågasätta va och det är också det här att man skapar ju den här känslan också hos människor att våga eller du ska inte använda ditt eget omdöme ja, ja. du ska inte titta på en tavla och avgöra det. själv om du tycker den är, är, är vacker eller, eller, för det klarar du inte nej, nej nej nej, det ska du glömma utan du ska ju lyssna på vad andra har sagt om den här tavlan. Det spelar ingen roll att du tycker den är skitful eller att det bara är lite cirklar eller trianglar. Är den värderad till 400 miljarder då är det du som har taskigt omdöme va? Och den här tavlan är fantastisk. Och det är ju lite samma sak inom vetenskapen och i det här andra att du kan inte sätta den ner och fundera på de här sakerna kring, kring solsystemet eller vad det nu är och fundera på vad som verkar rimligt. Och gå efter ditt eget omdöme. Nej, nej, nej, nej. Uf, då är du inte klok om du gör det. Utan du måste ju lyssna på vad de här fantastiska människorna har sagt. Och de har ju mm. sagt liksom Man har ju byggt upp det i generationer också. då Att det är det som är det rätt och det riktiga. Så det är ju hela tiden det här auktoritetstänkandet eh, man, vill, man vill uppnå i detta. Tycker jag Absolut. man kan se ganska tydligt. Liksom, att, ja, ja, det är väldigt tydligt. Ja, jag, jag visste det så. Det är det. det... Ja. Det är nästan övertydligt alltså. det, det, och Man, man I vissa, många kretsar Och särskilt i sådana här vanliga, normala konstkretsar Och kulturkretsar så, så är man ju väldigt o, Vad ska man säga man, man anses vara Väldigt opassande Att börja frågasätta Att Picasso var han verkligen ett geni eller det, det han gjorde efter sin konstnärliga tid var, var, var varför är det så mycket värt och jag, jag ser liksom ingen egen i i det liksom. då, då det, det, är väldigt, det är stötande för de flesta inom, inom konstvärlden om man ska ta upp en sån diskussion. Utan man måste ac acceptera då helt enkelt att det här är det här är, det, det, det, det är en auktoritet och det här är det ska inte ifrågasättas. Det är ju många av, av, av dem där. Och, och som, som du nämnde här också att man kommer dra med de här klyschorna liksom att, att det heter ju ofta att ja, men alla får väl tycka vad de vill, och, och om de vill köpa det här för, för, för så mycket pengar så är väl deras sak och så vidare. Man kommer med de argumenten, då. Och de, mm. det är ju, men, men, men allt det där i. Det bygger på lögner. Liksom. Det, det är ju väldigt få förunnat av, av de här som... Det var ju tre stycken sådana här abstrakta Expressionister då så, som, som blev stenrika Sen en del efterföljare som blev Ganska rika också då Men de stora flertalet blev inte det som höll på Och, och klottrade i deras anda liksom. det, det, det Dörren är verkligen inte Öppen för, för, för helst Utan det, det är en extremt liten Minoritet alltså, som, som har Tillträde till den här världen mm. Så att det, det, det, det, det är precis som du nämnde alltså, det är jag helt enig, alltså. och, och att det handlar om Aktivitetstro absolut alltså. Mm. Det, det, det har, det när Det jag fick upp, äh, ja, ja. Ah, uh, När, när jag fick du upp ögonen för det att det inte stod rätt till liksom? Uh, jag förstår att det är svårt att sätta en, en exakt tidpunkt på det men uh, att det är en process liksom. men när när skönkte in ungefär hur lång tid hade du jobbat med konst då eller sysslat med det? Ja, det är en bra fråga. Uh... Jag vet inte exakt Alltså men jag, jag tyckte nog Att de här Efter ett tag att det började liksom klinga så tomt med, med alla de här De här namnen Det blir sån name dropping liksom, Hela tiden att eh, Malevich och Jandinsky och Allt vad de hette Alla de där Alltså och, och, och, och, att liksom, aldrig Kom någon sån här Inte ens av som studerade konst På de här konstskolorna att, Ja men var det så märkvärdigt med den här Kandinsky- och den här Malevich och Picasso då på, på äldre dagar? Vad, vad, vad, vad, vad, vad är det som är så märkvärdigt? Det, vi kunde inte ens diskutera det där. då. Jag kanske kunde göra det med någon. då, Men, men det ansågs även ofint är att, att börja prata på det viset. Då började jag ändå undra- vad är det här? Liksom? för det, det klingar liksom falskt. Tyckte jag redan då. men, men jag, lite, jag var nog inte fullt medveten om hur-, hur hur mycket lögner det där var byggt på. Men, men jag började ana det då i alla fall. Och det var, här var ju kanske i slutet av den tiden jag gick på konstskolan en gång. Slutet av 1990-talet, ja, var det var väldigt länge sedan. Men, men, men sen började jag läsa mer och, och mer och träffa även konstnärer från andra länder och sådär. Och vi rekommenderade olika böcker som har belyst det här och sådär. Och läste på om det ämnet. då. Mm. Ja. Det är ändå... hade... ju ja, ja, det är, det är ganska vågat då att. Uh... Vågar jag frågasätta det här för att jag tänker till exempel om man utbildar sig till astronom och så börjar man komma in på banan att om ja, det här huvudbulten att som vi är inne på då, att solen roterar kring jorden och inte tvärtom. Ifall man blir övertygad om det så kommer man ju intuitivt veta att det kommer inte finnas någon marknad för eller arbetsmarknad för mig i framtiden så därför så, så liksom stoppar man huvudet i sanden och, och, och låtsas att man tycker som alla andra. Att det är väldigt starkt där då att... Att liksom bryta det här mönstret. Så det... Ja. oj ja. Det, ja jag tror att. Många. Både inom konsten och, och, och, och litteraturen. Och sådär. De liksom drömmer om att. Komma till de där. Köttgrytorna och få stå där och surpla med de andra liksom. mm. Men mm. Jag, vet inte, jag släppte den drömmen ganska tidigt Och, och inrättade mitt liv på annat sätt alltså. och, och då känner jag faktiskt inte samma behov av det alltså. så det, det, det Kanske var, på det sättet hade jag lite fördelaktigt då, att det, Men det, jag tror många, många, många gör så Så anpassar de sig så mycket att de faktiskt förlorar av sin egen kreativitet och, och sitt ursprungliga intresse liksom, för att de, de anpassar sig heller till flocken och då blir den här flocken viktigare än, än, än, än faktiskt deras eget skapande mm. det, det Jag tänkte fråga de här böckerna som du, som du läste när du pratade med andra elever eller studenter i och med att man inte riktigt fick liksom, kritisera Kandinsky och, och många andra handlade de böckerna då liksom om att det var böcker som kritiserade Många stora eh, konstnärer då. Det är ganska ont om sådana böcker. Det finns väl någon som heter Who Paid the Piper. Det var en amerikan som en amerikansk kvinna tror jag som skrev om det här med CIA. Hur de lanserade den här äh, att expressionismen. Där är hon ganska utförlig med detaljer och sådär. Så den, den är ju bra på så sätt. Men det är rätt så ont om böcker som tar liksom hela greppet. Men, men, men det, det finns väl en del på engelska då. Det är ett exempel. Sen har ju till exempel Roger Scruton, den här engelska filosofen, han, han har ju i alla fall eh, skrivit och, och, och, och gjort filmer och så här och där han ifrågasätter, tycker jag, på ett trevligt sätt eller på ett ja, ganska djupsinnigt sätt. Det som sker i inom konstvärlden. Men eh, det, alla jag väl kanske det är väl olika som har dragit olika strå till stacken så att säga. Men, men det, det, det vimlar inte av sådana böcker, det gör det inte. Alltså. Det, man, man får leta lite med alltså för att hitta dem. Och det är inte säkert man hittar på svenska och sådär. Alltså, ja. Mm. Mm. ja Jag, med. jag tänkte. Eh, du pratade i föredraget om hur, hur makten hade infiltrerat. Upp på stora dagstidningar och kulturtidskrifter. Mm. Jag tänkte, hur, hur såg du det, eller märkte du det? Var det mest genom konsten, eller var det att du tyckte att det var skumma grejer i moln och palm, eller var det lite blandat? Ja, det, det är flera olika faktorer där. Men eh... Om man säger att det för mig en del började via konsten, att jag där såg att det, det, det finns mycket, mycket konstigheter och, och, och alltså rena lögnbyggen, eh, säsans nya kläder och, och allt det där. Liksom, att det, det, så, så, så började jag väl även se att det, det är liknande tendenser inom massmedia, inom, inom också populärlitteraturen. Eh, Därifrån är det inte så svårt att se det. När man börjar se det inom ett område, kanske man kan se det på ett annat område och se länkarna däremellan. Och så där. så att, jag vet inte, någon, någon, någon, sorts, någon sorts känslighet för, för den här eh, falskheten alltså, som, som, som man kanske blir lite mer lyhörd för när man, när man har upptäckt den inom ett område. Då. Eh, ja, det var väl, jag vet inte om det var svar på din fråga Men uh, Jo, ja. absolut alltså det, det är väl så det börjar för många som, som tar sig vidare att Man man börjar alltid någonstans på kanske ett eller två områden Och sen kanske man, inte av slumpen Råkar titta på fler och får en känsla för Att uh, Det kanske finns fler grejer som Inte riktigt stämmer överens med vad man tidigare det trodde mm. uh, det, Nej, det var bara Liksom, jag undrade För att jag tror att Många som ser de här stora längderna, de går igenom där och det är precis som du skrev tidigare- det är, en, det är en process. Det tar tid att inse. Det är svårt att sätta ett exakt datum på- ja. när man insåg- en viss sak, utan det, det flyter ihop. Ja, för att det som börjar man- ifrågasätta då inom- det här området- som för mig var ett viktigt område- som ligger mig väldigt nära- så- är det inte så, så är det kanske naturligt att sen i alla fall vara öppen för att det kanske ljuks om det här och det här och det här också. Även om, även om majoriteten säger att så här är det så behöver det inte vara så. Liksom. Det, det, det är väl en, en ganska viktig insikt. Men den, mm. den, den kom stegvis så att säga. Det ja. mm. ja. är verkligen den, den insikten jag att även om, om alla auktoriteter inom ett område sjunger i kör att så här är det så behöver det faktiskt inte vara så. Och det, och det är ju och det är någonting som jag också liksom, jag känner ju än det och liksom man, och, och, och och jag menar, man tittar, man tittar på olika områden. Man, man är insatt i ett område och där kan man se det. Men, men man har ju svårt att, att, att bedöma hur du kan vara inom andra områden för där är man inte är insatt. Liksom. Och sen mm. så, så, så är det ju ofta så att ja, de, de som har jobbat länge med någonting, och, de, de har väl rätt då. Men det det behöver inte vara så. Och just Nej. den här eh, kejsaren har inga kläder-sagan. Den är ju också så eh, slående i detta. Då, va? Och det är ju också det här att om man inte ser kejsarens kläder. Va? Då är man ju inte värdig sitt ämbete heller. va? Så med, jag tänker i den här situationen då att om en konstkritiker på en liten tidning tycker att. Nej men fan, det här är ju, det här är ju skräp alltså. och, det, och det säger ju han Marcus Andersson också. Han är ju konstnär. Ja, men jag skriver lite om det här. Ja, då är man nog ganska körd sen va? Då, då är man inte så populär i, i, i gänget eh, om, om, man, om man gör detta va? För då har, ju, då har man ju sagt det här att tjejsaren inte har några kläder och då har man mm. inte värde för sitt Nej, det, det, det kostar pet, oftast va? någonting att, att, att, att, att säga det. det. Så är det alltså. Det, ja. det, det kostar att göra det och det, det kan kosta ja. karriär och, och, och, och sånt. Alltså. Eh, men ja. eh, en del tycker att det att det är värt det. De flesta tycker inte att det är värt det verkar det som. Så att, ja. Nej, men precis, men, det, men... det är ju också något som man kan se inom andra områden också. Då, att, att, att och, och man är ju allra, att, att, och, och, Om någon sticker ut, liksom, mm. går ur ledet och säger någonting- då är man väldigt noggrann på att hoppa på vederbörande- och särskilt om det är en auktoritet. Mm. Som om en, om, om en läkare eller en, en professor går ut och säger någonting- Uh, om, kritiskt om sitt område då att nej det här stämmer ju inte alls liksom. då, då är man genast där och, och ska trycka till den personen för det är ju en auktoritet va? så det är ju extra illa om de börjar säga någonting och, och de flesta dissidenter man hört talas om, för det finns ju jag menar, det finns ju inom, inom medicin och vetenskap och inom konsten, det är oftast de som är, är pensionerade då, som vågar mm. säga någonting, liksom, som har, har ramlat ut eller som är ute ur systemet av den anledningen då va? Men det är ju ja, det är slån alltså hur man, hur man har den här kårandan och hur den vidmakthålls liksom. Så. Ja, men den kraften, den, den ska man verkligen inte underskatta, det det, det är också nog så att många människor ljuger för sig själva. Alltså mm. de, de tar aldrig steget att ifrågasätta ens inför sig själva. Liksom. Att, Nej. Äh, det, det, det, det tror jag även inom, inom konsten. Alltså det, att de, de, de, de tar aldrig det steget. Alltså inte ens inför sig själva. Liksom. Nej. De, de ifrågasätter aldrig det att kejsaren har, har fina kläder. Det, det, de ställer inte den frågan ens. En ensamhet för sig själva. Alltså. Jag, jag tror det är det vanligaste faktiskt. Och det, det, det är ju ett psykologiskt fenomen alltså, som, som, som går igen i all, inom alla möjliga områden. Alltså. Mm. Mm. Och sen om man börjar bli, vakna upp inom ett område så ser man de här länkarna till alla andra områden. Och då blir det som ett jättestort berg som tonar upp sig över ena att man, man känner intuitivt att man behöver glömma allt det man har hittills har lärt sig i skola och genom att läsa i media och sånt och börja om från början. Och det är ju ett väldigt stort steg att ta också. Och dessutom är hela övriga världen tror på vad som sägs i de här medierna som man själv då börjar ifrågasätta. Så, så blir det ju... Ja, det blir svårt att ta det steget till enkelt. Mm. Ja, och, och... Det är... Ja, visst. Och det är säkert inte det allt vi, Ja, vilken vilken grav man vill göra det och sådär eh, eh, om, om man ens... Men man eh, men tycker du att eh, inom konsten borde det kanske vara, inte vara så farligt. Men, men det finns ändå väldigt starka dogmer som är liksom bland allmänheten. Det har jag märkt. Alltså, bland allmänheten fortfarande... Eller ja, eller, även sådana som inte har, har någonting att riskera eh, genom att eh, börja fundera på det här. Eh, som ändå verkar ha någon sorts Aktoritetstro på att det är nog ändå Något speciellt med den här, med den här konsten Och så där. Eh, och med de här namnen Som de bör talas om och, och så där, det, det, det, det är väldigt Det är utbrett alltså. Det ingår på något vis i, i, i, i den världsbild Som lär ut i, från, från barndomen då. Att till exempel Picasso var en väldigt fantastisk konstnär alltså Det är det, det, det, det, det, det, det, det är någonting Som de flesta bara bara kanske säger liksom i sömnen alltså. mm. Mm. <laughs> ja. Men, jo, men är det är någonting ju. som du själv håller med om eh, Vad sa du? Att, äh, är det någonting som du själv håller med om Att, att han är fantastisk eller att han bara är nej, jag, Ja jag tycker att Det, det är väldigt överdrivet att Det finns det Under hans tider och det fanns ju väldigt många fina konstnärer Det i Europa, det fanns i andra delar Det fanns i Sydamerika och, eh, På olika håll i världen men så just Picasso då skulle vara så väldigt fantastisk och han gjorde några rätt så fina målningar jag tycker jag då min egen uppfattning när han var ung och sen, sen blev han en sån här propaganda PR-gubbe alltså, som höll på med sånt och, och... Mera, mera tjänade storebror alltså indirekt då, skulle jag säga alltså. och, och mm. dessutom då själv skodde sig på det alltså. och det tycker inte jag är en särskilt stor Stor handling att göra. Liksom. Mm. Ja, men det är, om man skulle jämföra dem med någon som spelar musik och, och spelar fina Beethoven och sådär så, och kanske några klassiska stycken och gör det bra uh, som ung, och sen, sen för att tjäna den tidens makt eller den, det är landets makthavare så som inte tycker om musik så börjar han hamra på pianot och sådär och, och så tycker alla att han har ju faktiskt spelat bra en gång i tiden och då, då, är, han, och då är det nog bra med det hamrandet också liksom. Mm. Mm. Så, så, så skulle jag beskriva Picasso faktiskt. Ja. Ja. Eller, eller sjunger duett med internationella rymdstationen tänker jag på lite osäkt då. Jag förstår vad du menar. Det, det Ja. Uh, precis. det, det... för han, har, han brukar man ha som alibi, men han kunde ju faktiskt måla så här. Och, uh. och, och, och sen, ja, det brukar använda som, uh, som för att då mena att uh, alla de andra, de här uh, Jackson Pollock och uh, alla de här, uh, andra, att de, de, de har någon sorts grund att, att stå på. Men oftast har de ju inte det. Han var ju. Tidig sån här skojare Han var skolad faktiskt men, men det stora flertalet är inte ens det Men jag tycker i alla fall inte det är någon ursäkt för det Den det liksom PR-karriären PR han gjorde sen det, den, den bygger på helt falska grunder alltså, som jag säger. Mm. Just det, för det var ju någonting som du berättade om i ditt föredrag också Hur vissa inte ens är skolade Men de har bara massor med arbetare som arbetar åt dem för att sätta Ja, ja. på Definitivt är det så. Absolut. Det gäller många alltså. Och mm. det, det anses inte alls vara något allmärkningsvärt. liksom att de här konstnärerna de, har, de behöver ju inte hålla på och måla och grejer utan det är arbetare som gör det är hantverkare och så så det, fina konstnären han har ju här fina idéer liksom, och det räcker liksom. Det är det som är det fantastiska med med, med EF Coons och, och den här vad heter han som har, har de alla jag ska vi se Uh, det kommer inte på namnet Men det är i alla fall en som har Det, det, det stora djur i formalin Det är hajar och alla möjliga Fiskar och djur och andra som, som ligger döda I formalin Och det är ju inte han som håller på där Och, och, och säpar det där djuret Och lägger det i någon heller i formalin Utan det är arbetare som gör de där installationerna då, alltså. mm. uh, ja. uh, och, och, och samma sak med, med Jeff Koons Det är en sån där som som har 60 anställda Som gör hans idéer och, mm. eh, Det är det vanliga bland de här Extremt välbetalda idag alltså Som är in, inom den här eh, Lukrativa konstbranschen alltså mm. Eller, på, på den lukrativa Konstmarknaden mm. och Den extremt lukrativa <laughs> där, där är det jag tror inte det finns någon hantverkare där. Så alltså Jag tror alla är bara såna här så kallade de flesta i alla fall. Det kanske är någon som... Det finns någon som gör några sådana här... Ja, han gör faktiskt bara sträckhuller om buller. Och han tror jag gör sträcken själv faktiskt. Men som också är väldigt populär nu. Ja. Men det är på den det nivån det är liksom. Det, det, ja. Var det inte Det, ja. var det, var det kan var, var det någon? Alltså vara... Ja, det det. Idag, tror jag, idag tror jag inte någon av de här skulle på hans sätt. Det var inte alls. För det, det måste jag känna. Det är något som jag, jag faktiskt inte kände till för när jag lyssnade på ett föredrag. Jag trodde ju, för jag kan ju ingenting om konst i princip. Och jag trodde ändå att så här, de som har ställt ut hade gjort Arbetet själva, inte? Så det är ja, nej, ja. Så ja Jag tror de flesta kanske tror det Nej men så, så det, det, är, det är vanligt att de inte gör det alltså. Utan det är andra som gör det Och särskilt när det är lite mer alltså, som kräver lite hantverk Det är även Jeff Koons, det är ju såna här leksakskaniner och allt möjligt Men det kanske är stål och sådär, du ska ju någon hålla på och svetsa Och grejer. Det, det kan ju inte Jeff Koons liksom. Så det, det är någon annan som får göra det alltså. ja. Och den stackarna Eller ja, han får väl förhoppningsvis bra betalt, men det, det, den han får inte vara med sitt namn eller någonting. Nej. Mm. Nej det är det vanliga. Och de här som är vaxdocker och så, det är, det är andra. Det är, det är inte själva konstnären, utan konstnären är liksom för fin för det här arbetet, han hantverket. Han, det gör andra mm. ar, arbetarna gör det. Liksom. Mm. Ja, det är himla intressant. Alltså. Ja, faktiskt, det kommer man tänka på när jag var på Moderna Museet och, då, ja jag berättade ju hur jag hamnade där då år 2006. Men då var det många andra där och de flesta, de flesta var ju sina olika installationer och sådär. Och då minns jag så väl att det var snickare som var där och, och spika och hamra och grejer och byggde upp allting. De fick väl en ritning liksom hur det skulle se ut bara. Så att, och de nämndes inte sen när när, det var, när, när man tog upp då de här som var där och det var kända namn och sådär, men de här snickarna nämndes inte alls. Och de hade i alla fall byggt upp alla de här installationerna. Alltså. Det kan jag, det där kan jag bekräfta Markus hundra procent. Vi har faktiskt en vän som jobbar på Moderna Museet mm. och gör så, Och han säger det är ju precis det du, det är de ja, de bygger ju och fixar och donar och och, och snickrar och, och, och gör ljus och sånt där, men eh, för konstnärken då. Men det, det är ju liksom de, ja, de, de får eh, idéer och vägledning av konstnärerna då. Precis som mm. du säger. Ja. <laughs> ja. Och det ja. ja, tror jag inte. Men så, så är det. Mm. Och, de, och de nämns, jag vet inte om de ens får att tacka, alltså, utan nej, nej, nej. nej. Det, det, det är det. så. Alltså. Mm. mm. Så att, ja det var ju lite, en lite rolig berättelse att tal om det så, så, så när jag var på museet så var det en middag där med, med, det var först skulle, Jag tror inte jag skulle fått vara med Så jag hade inte inbjuden av museet Men sen lyckades den här konstnären som bjöd in mig i alla fall få in mig på middagen Hur som helst så fick jag vara med då Men då, då minns jag att den konstnären bad för få ordet då hade, då hade man då haft såna här långa högtidliga tal och tackat alla de här, de här kända, lite mer kända namnen och olika sponsorer och annat då. Och då bad han den här rumenska konstnären att få tala. Och då så sa han att jag har glömt att tacka några för den här fina middagen som faktiskt har varit med och betalat kanske betalt det mesta och det här och goda vinet också. Och då så sa han det är faktiskt en svensk skattebetalare. <laughs> Ja, det var ju ganska ja, bra Ja. Ja. Och det. det var ju så att folk började skruva sig i stolarna. Alltså. Men mm. Och höra en sån sanning. Alltså. Det var, mm. Ja, ja nej, det kan vara obekant var med sanningar ibland. Ja. Ja, ja, ja, det var viktigt att på, påminna om ja. det faktiskt. Ja, nu verkar vi ha en ny uh, kampanj på Moderna Museet som vi såg i tunnelbanan med människan som robot eller något sånt uh, ja. Så vi, uh, Okay. Reklam för nu ja. Det är någon bebis som har Någonting fastskruvat i, i Ryggen som att den ska liksom Tillverkas på ett icke-naturligt sätt Och lite så här Andra rottar och som ska se ut som människor Det verkar vara något som går på moderna Just nu men Ja det är bara någonting jag såg Reklam för i Tullbanan överallt När man, när man åker Okej okay. ja, ja det låter som moderna museet alltså Absolut Ja ja <här> Ja för det är väl någonting man har drivit också väldigt inom konsten det här jag tänker på ditt föredrag där det här, vad heter det, postmodernismen eller det, det ska vara liksom stelt och, och rakt och, och, och just det här äh, avhumanisering liksom ja, ja. det ska liksom bara vara äh, ja, vad ska man kalla det? Stelt. Ja, det, till och med att det ska vara dött Att det ja. inte ska vara liv ja. Det är nästan som eh, Jag vet inte, det ordet Nekrofili kanske man då kan Jag använder gärna det eh, Men om man, ja. då måste vara noga med att definiera det eh, och, och, om, om det innebär Lusten att ha sex med döda Men om, om, vi, om vi utvidgar det ordet lite Och säger liksom nekrofil, drift Eller en besläktad drift då, Som ligger nära nekrofilin det tycker jag man ser väldigt ofta inom konsten alltså. Alla de här döda djuren. Mm. Alla, det som du säger: döda uttrycket. Det får inte vara levande. Det får inte vara livsbejakande. Mm. Eh, utan det, det ska vara dött och jag har faktiskt på ett sätt avhumaniserat. Alltså det, det, var inte så, det var ett mm. ganska träffande ord. Alltså, för det, sen har du många dössymboler, alltså som du har de här. Till exempel. Det finns, finns sådana här bilder Med en kvinna och en man Som har samlag och Så, så de här Spergmerna kommer utanför och det, mm. Samtidigt som Ett ägg och sönder och trillar ner på golvet Det finns någon sån fotokollage Jag tycker det är ganska tydligt då att det, det handlar om att De inte blir befruktade då. Mm. Uh, Och sen har du Sådana här provrör med aidsblod och du har de här uh, avföringen och urin och kucifix i urin och allt det här tycker jag i alla fall ligger nära nekrofilin man kan misstänka att det är liksom samma sorts det är en sorts dödsdrift under, mm. under det här alltså. och, det, det, det, det, och det finns liksom på alla museer de här döda djuren de här olika dödssymbolerna och sådär, det är genomgående och, och liksom motsatsen det, det avfärdas alltså. det är mm. ja, Mm, det var ju betydligt ja. väldigt anstötligt. Jag hade gjort bara en vanliga, vanliga svenska, någon sån här nakenstudie. Helt vanlig av en vanlig kvinna. Jag hade några sådana målningar på Modernmuseet. Och det var en liksom, Jag målat nakta kvinnor och usch. Och <laughs> och mm. ja. Då var det helt plötsligt sådär, väldigt... Liksom hysteriskt präktigt på något konstigt sätt liksom. och samtidigt så som man har den här seran och tränheten som bara gör sådana här konstiga Ja men det är det här med olika specialsexaktiviteter är alltså med, med batonger i röven och sådana saker då Mm. Ja. Nej, då, är, då är plötsligt en naken kvinna uh, anstötligt uh, i, ja. i det sammanhanget. Ah, nej, det är ju... Man inte har gjort det på något komplicerat det hela. Man bara tycker: vack ja, är en vacker kvinna som har det bra. Liksom. Det, det, det, så får det inte vara så. Ja. Nej. <laughs> jag, jag upplever att de kör någon slags, alltså att de gör de här grejerna att det har med att liksom dekultivera eller uh, avhumanisera humanisera. Mm. Ja. Med, med flit för att eh, jag vet inte jag, jag upplever att de har någon slags agenda till att försvaga kultur, språk gränser, egenhemska valutor, alltså allt möjligt alltså ja att man gör det här på, på många plan eh, ja, helt enig, absolut och river gränser på lite olika sätt för att eh, kanske i slutändan lättare eh, kontrollera en eh, en sammanhängande massa som inte jo, jo. har något att ta sig tillbaka på så att säga. Jag tycker det är en bra beskrivning. För att, men sen får man tänka på att de, de bryter alltså konventionella eh, mera tidlösa gränser. Det, det gör de ju faktiskt. Men i, samtidigt i vår tid så finns de där gränserna här nästan redan det kanske finns lite att i man men inom de där kretsarna så, så är de helt utsuddade. Så egentligen slår de in lite öppna dörrar. Alltså. Mm. Där, gränserna går ju nästan åt åt andra hållet för När jag var på museet. Då, då sa jag till och med Ingela Lind som har En känd konstkritiker och Hon har liksom lovordat den här Seran Och han som håller på med porrbilder och alla de där. Alltså, eh, Men då sa hon att Det måste finnas gränser för ett museum När, när något sånt här kommer in alltså, eh, <laughs> Som mina tavlor Jaha, alltså. som dina tavlor ja. Ja. Oh, oh, nej, det... Då sa hon att Där måste oh. finnas gränser oh. alltså. Så att egentligen <laughs> De, de, de vill ha en gräns mot, ja, mot det som är på något sätt ifrågasätter deras dogmer och, och deras världsbild. Så att säga. Det vill de absolut ha en gräns mot. Mm. Så att, de är inte gränslösa men de, de, de vill ha de vill ha gränser mot det som ifrågasätter de, de själva i alla fall. Liksom. Mm. Mm. Precis, jag, jag var nog lite otydlig där när jag menar gränser, då menar jag mer eh, liksom kultur eh, eller traditionell Ja, men det jag ju att det ska bort liksom ja, Nej, men det, det, och, och, och, och, om man säger då mera traditionella gränser det är det, det väl mm. de få bort, definitivt visst är det så mm. Mm. Det, det är väldigt tydligt absolut så att, ja. Nej, och sen tycker jag det, alltså, det måste väl vara uppenbart också för, för människor att jag menar såna här grejer som, <coughs> som hamnar på och moderna museer som ställs ut på moderna museer konsthalla och konsthallar såhär att, att att det, det, det kan ju inte ha växt fram av någon eh, naturlig efterfrågan hos besökarna liksom, att folk kommer och ja kan vi inte få se lite mer döda djur, avföring och, och, och, och batonger inkörda i kroppsöppningar liksom? varför, varför, varför visar ni inte mer sånt liksom ja, nej, tack, tack. Eh, utan det det är <laughs> Det kommer ju liksom inte från det hållet eller man skulle nej. tycka det va? Utan... Nej, nej men det, det är väldigt viktigt faktiskt. Det är en viktig ja. insikt att det, det gör ja. inte det. Det är ja. inte på något sätt alltså. Det, utan det, det, det styrs av, av, av de krafterna som vi, det vi har pratat om. Då. Men, men vi ser det så? Mm. Absolut. Jag ser ett mönster... Att man vill framställa de här konstnärerna som underdogs, att de bryter nya tabun, att de utmanar någon slags osynlig makt som vill trycka dem tillbaka och, och så. Och det ser man även i många andra områden, att, man, att makten på ett sådant sinrikt sätt får de här personerna att tro att de är modiga och så. Absolut. Man skapar så gärna sin egen opposition liksom. För det är mm. ju det allra bästa att ha en opposition som man själv kontrollerar liksom. För då, har man, då är det ju lugnt. Mm. <laughs> ja, ja. Och, och, och de presenteras som att, att de är gränsbrytande och så. Men de här traditionsgränserna som de då bryter, de är redan de är redan brutna så att säga. Va? Mm. Så egentligen så blir det också ett sorts hyckleri. Alltså. Men, men visst det är så de lanseras men, men som, som de här Serrano och som jag nämnde, han, han med de här specialpodden då, det är foton han gör då med en massa sådana här porgrejer. och det, det, det är ju redan, redan brutet liksom så att, egentligen så bryter ju inte alla gränser och särskilt inte i, i, i, i konstsalongen där är det ju liksom helt ingen höjer på ögonbrynen åt hans grejer och ingen höjer på ögonbrynen och de här döda djur eller burkar med avföring eller abortfostrar eller nu kan vara liksom det det har funnits där nu i decennier alltså, som det har funnits sånt där. Alltså. Mm. Så att på ett så sätt så hycklar ju de även när de säger så. Alltså. Mm. Eh, är jag på det? Så, oh. mm. Precis. Det, ja, jag håller verkligen med. att så här, och Många får ju liksom lära sig från barnsben att det är eh, efterfrågan och utbud som gäller. Men det, jag tycker mm. du det beskrev det bra också i, i föredraget som du höll... Eh, att det, det är inte så det funkar där i alla fall på de nivåerna. Nej, nej. Utan det, det, det verkligen inte roll vad det är för, för efterfrågan- utan det här är det som ska presenteras Absolut. Ja. Jag har, det finns ett exempel inom litteraturen. Eller det finns massor med exempel där. Men ett som jag, jag har läst på lite om är den här, det här författarparet Kepler. Eller, mm. De... de, de de heter inte det, det är bara artistnamn liksom. men, men alltså innan någon hade läst deras första bok så så tryckte man upp dem i 20, 20 olika språk alltså och mm. bestämde att det här ska bli en bästsäljare. alltså det är ganska anmärkningsvärt och då den här vanliga läsarens omdöme, det betyder liksom ingenting i, i, i den kretsen utan de har bestämt att det här och läser man de böckerna och kollar lite så ser man att det finns sådana här lite mellan raderna då vad ska man säga, budskap som stärker vår tids så att säga, narrativa, om man säger så mm. ja ja mm. e är ni med på vad jag menar så att ja, man ja, har visst, det. Det, det är Absolut. så intressant att man gör så. Liksom att man du bara trycker upp en bok i en gigantisk upplaga. Och sen så har du hela propagandamaskineriet bakom dig för att prångla ut de här grejerna sen. Liksom och du, du kan ju få liksom placerat i, i bokaffären, skriverier i alla tidningar, i alla länder. Liksom och då du skapar någonting. Mm. Eh, och sen så framställer det väl som då att ja. Det började med att de upptäckte att de skrev så bra tillsammans. Och, ja, man man äh, fabulerade ihop någon sån här äh, törnrosasaga mm. kring det. <laughs> så. Ja, Absolut. Ja. Jo, men det, är, det är så det gick till. Alltså. Ja. Mm. Ja. Det, det är något jag märkte jag länge förut med, med hemelektronik och sålde liksom, mobiltelefoner och datorer och allt möjligt till, till massa kunder i, i Stockholm. Och jag tänkte på det, hur liksom Exempelvis där också hur innan det fanns exempelvis fingeravtrycksavläsare på mobiltelefoner och datorer. Jag hade inte en kund någonsin på flera år som frågade efter det. Men helt plötsligt så blev det liksom den nya grejen. Alla ska ha en fingeravtrycksavläsare på sin mobiltelefon eller på sin dator. Det har varit liksom en grej. Jag har aldrig sett liksom att det fanns en efterfrågan på det och då stod jag ändå där i... 8, 10, 12 timmar om dagen, liksom, 5, 6 dagar i veckan. Uh, men det, det skulle bara ut. Liksom. Det, det ska köras ut och alla ska ha det här. Ja. Mm. Uh, det, jag har tänkt på lite hur det finns lite olika där exempel som du nämnde där med, med böcker och inom, inom konst. Och med olika typer av konst och, och så. Hur, hur uh, det verkligen inte är så många gånger att det är inte är efterfrågan som styr. Vad, vad makten gör eller de här storföretagen som, som barn får lära sig tidigt i skolan utan det är åt andra hållet du blir, du blir tillsagd vad du ska köpa mer eller mindre Ja, så det. ja mm. är det, så. det är väldigt tydligt alltså det, den här Stig Larsson till exempel då, han är jag vet att hans böcker då, det, det trycktes upp i, i USA och i Sydamerika också mm. och och vem, vem är det som... Vad har de för intresse av att läsa det där? Liksom, det är ju inte bra, det är inte bra skrivspråk. Och det, är liksom, det finns ju alla möjliga som skriver bra böcker. Liksom. Men där fanns det liksom affischer med, med hans bok. Den här Män som matar kvinnor. Och i, i, i, I Montevideo. Och i, i, I tunnelbanan och såna grejer. Då. Med Stig Larssons bok. Alltså. Det är ju ganska konstigt. Liksom, hur, hur, hur går det där till? Det, det, och så om man ställer det mot... Stilarsson och Kepler och så ställer man det mot den här Jude Ulfkotte. Ja, den här avhoppade journalisten mm. som dog under lite konstiga omständigheter. Men, men jag vet inte, han, han alla fall hoppade av. Men, ni känner till hans historia. Han, han hoppade av. Och han var känd som här framgångsrik journalist på någon, någon av de största dagstidningarna i Tyskland. Va? Och, och mm. Sen var han så. Ja, han, han, han tyckte väl att han gjorde något väldigt ohederligt när han jobbade där Och så började han avslöja vad, hur han hade själv levt Att han hade fått färdigskrivna artiklar av CIA eh, Speciellt då angående de här krigen i Mellanöstern då. Och han började bara skriva på och, och så fick han då massa förmåner och lyxliv av, av dem då som, De här agenterna som, som ordnade fint för honom Men till sist så tröttnade han på det och så började han prata sanningen och han, han, han grävde även i andra frågor då, som, som är viktiga för, för Europa och för Tyskland. Då. Och, sen blev han hotad och han sålde sina böcker på Facebook. Då blev han nedstängd från Facebook. Och trots det så, så sålde han jättemycket böcker. Då. Men bara på, helt på egen hand. alltså med en postbox och jag vet inte hur han gjorde men nu så går det inte att få tag i hans böcker, trots att det fanns en stor efterfrågan. Alltså. En heter ju for Sale, den, men den, den översattes, men den finns, jag har letat att jag har inte kunnat få tag i den. Alltså. Mm. Den andra heter Boundless Criminality då, och den översattes också, men alltså, det är något sånt som man gjorde själv, då, eller kanske någon kompis till honom, men, men de är helt stoppade alltså. det, de böckerna stoppades med brutala medel. Jag tror även att han stoppades alltså rent fysiskt vad, vad, vad som nu hände med honom. Men, men han dog ju då 55 år gammal och vi vet inte riktigt. Han var hotad av flera, från flera håll. och mm. Trots att han då hade gjort ett väldigt samvetsgrant och bra arbete om, om, de här, om det här skumrasket kring modern journalistik i Europa och, och sen då om kriminaliteten och hur, hur den Ja, växer och varför den växer Och sådär i Europa och Vilka som ligger bakom det och så vidare Och han stoppades Det ville man inte veta av då Men Kepler och Stil Arson Det är jättebekvämt för, för, för makthavarna det, det, det ska lanseras då, hård lanseras Över stora delar av världen mm. Mm. Ja, det? det känner man igen <laughs> Jag ja. eh, Eller jag tror att alla vi tre som du pratar med nu Har diverse böcker som Inte är så lätt att få tag på de står ju inte mm. på hyllan direkt i, i eh, bokbutiker, akademik och så vidare. Det, man får beställa dem om man ens kan det. Eller så eh, får man försöka hitta dem på annat håll. Mm. Mm. Uh. Ja, det, det, det var faktiskt Voltaire som sa något sånt här, att de intressantaste böckerna är de förbjudna. Mm. Det sa han på 1700-talet, men, men det gäller ju inte minst i vår tid. Alltså. <laughs> mm. ja, men, eller hur? Jag, ja. mm. jag kommer kom inte ihåg om det var han som hade lite olika citat om att uh, man får inte rösta på något som är viktigt. Uh. <laughs> och, ja, han hade något annat jag kommer inte ihåg. Som var det någon, fast det var nog inte vad han, det var någon grekisk filosof som sa att politiker inte borde jobba med politik. Uh. <laughs> Men uh, ja, det finns många sådana där mm. Med, mm. roliga. Ja, och jag tänker på. Uh... Uh, och det kan jag ju rekommendera alla som, som lyssnar att uh, hänga gärna med uh, Marcus uh, Andersson på Facebook. För han skriver väldigt roliga saker och, och, och tar upp. Uh, och jag tänker på det här, du, du har ju skrivit om Ville uh, Moberg. Mm. Och han var ju verkligen en, en, en vass eh, samhällskritiker på sin tid. Och det, det han, han, han skrev om då, det var ju på 60-talet va? Eh, men han, han såg ju vart liksom med, ja. med det system som växte fram. Och, och jag tänker på det här han skrev att Ja, nu kommer jag ta ihåg exakt från vilken bok det var men det är också en sån här bok som jag letar efter den är bland inte lätt att få tag på man kan få, få tag på den på antikvariat men den, den har inte trycks i, i så många upplager men det är så, alltså, genom yrkespolitikens framträdande blir nu faran av en skråbildning uppenbar politikerna eh, kan bli en hierarki som helt avskyller sig från övriga medborgare klyftan mellan de styrande och de styrda har redan blivit bredare. Allt eftersom de förra avlägnat sig från civila yrken och blivit politiker och ingenting annat. För medlemmar i ett skrå ligger självtillräckligheten nära. Man anser sig vara ensam om insikt i politik. Folket ska rösta vid valen och för övrigt hålla sig tyst och stilla. Och det här skrev man ju på 60-talet då. Jag menar, nu, nu är vi ju egentligen det ultimata... <går> Så här... Att, att det är ju en avgrund mellan, mellan eh, politiken och, och folket liksom. Och det, eh, ja, vi är ju i någon slags... Eh, ja, man kan ju se i gamla tider då med den här aden liksom som, som eh, höll folket i <laughs> så allt. Liksom lyssnade mindre och mindre och skulle liksom bara ha... Eh, ha för, fördelarna och privilegierna men, men, men det var liksom inget, inget som helst folkstyrat att tala med om och det, det Nej, är liksom... men Absolut, ja. det, det går igen alltså och det, ja. det är väldigt bra tycker jag att göra sådana historiska jämförelser för det, ja. det är precis vad det handlar om alltså, ja. det. och jag tror inte att det, att det liksom var värre då utan det, det är samma fenomen så att... Vi blir ju vi blir liksom, vi får ju lära oss att allting var mycket sämre förr i tiden. Och ja men precis, det man är man ju väldigt värre. angelägen om. Att alltid det här liksom, att ja det var så mycket värre. För, och nu är allting så fint och bra och vår framtid är så ljus och fin. Det, det säger man ju alla tider i varje samhälle. Exakt. Precis, men, ja. Ja. Ja det är jätteviktigt att komma ihåg det för att det, det är så uppenbart idag alltså. och, och sen när man ser hur, hur vissa då sig, bland, bland politiker och makthavare hur de sig det är helt extremt alltså och vi kan studera det i gamla tider och tycka oj vad hemskt och så ser vi att det, det, är, det är minst lika illa idag alltså mm. ja. ja men faktiskt Ja, alltså, om man, ja jag upplever ju att det seglar i hållet hela tiden att det blir nästan värre på sätt och vis äh, där äh, det är, en av få saker som jag tycker är lite mer positivt är att den moderna teknologin med internet och så vidare är lite ett turägatsvärd som jag pratade pratat om i den här podden tidigare att vi går fruktansvärt fort med internet och, och lura skjortan av folk på fem minuter men äh, det kan också slå lite åt andra hållet att folk lättare idag kanske kan informera Absolut. varandra äh, så att äh, det är väl därför det. också man försöker begränsa det Men, men jag, jag, jag, Den sidan av det är, är Väldigt positiv Och det borde tycka fler använda Det, det, det kan ju bli ett folkligt om, om bara fler har vett att använda Och, och ta del av internet så att säga mm. och, det, det skulle kunna vara ett ännu starkare Folkligt om, om bara Gemene man slutar kolla på tv Och sökte med på internet istället Till exempel om man får säga mm. det. <laughs> Ja Ja, jag, håller, jag håller verkligen med. Jag, jag upplever liksom att det här har, har växt under de senaste, inte vet jag, fem åren som, som jag själv har kollat. För jag, jag tyckte väl och tänkte väl ungefär som de flesta andra för eh, 10 år sedan och definitivt för 15, 15 år sedan och 20 år sedan. Mm. Eh, men det är väl en eh, långsam process och jag upplever ändå att... Eh, de, de som tänker lite som, som vi tänker och vågar tänka själva de, det känns som att de har blivit fler och jag, jag upplever att det är lite lättare idag att prata om sådana här saker för att folk som även har tittat på sådana här grejer före mig har lite sått ett frö till att våga tänka utanför boxen um, sen är det ja. väl väldigt svenskt kanske och liksom tycker som alla andra men um, jag upplever ändå att fler och fler vågar att, att uh, gå utanför Ja, nej, men det, det, det kan nog finnas det kan nog ligga något i det alltså det, ja, det, det, det är svårt att, det är svårt att överblicka liksom man, man, vi ser ju liksom inte allt som sker och vad, vad folk tänker, man kan ha en föreställning om det men, men det är faktiskt svårt att veta alltså. mm. även, även om man kan ju då Se valresultat och sånt där, men där vet vi inte heller om det kan vara manipulerade siffror delvis. Och så här. Alltså, det, det är mycket frågetecken som man i man, man kan inte vara hundra, liksom. Vi mm. <laughs> kan tänka på det ibland. att det, det, det är rätt så svårt att veta vad, vad, vad folk tänker faktiskt. Mm. Även om vi, vi kan ändå utgå från att väldigt många är media manipulerade i, i, i stor omfattning. Och det är. Det är faktiskt en fara för hela mänskligheten, alltså, som jag ser det, men, men med, det, med den grad av, av mediemanipulation som många låter sig utsättas för. Mm. Där, där har du ett konstverk som du kanske kan uh, ta fasta på. Det är väl den här Platons uh, grottliknelse, eller det kanske gestaltades i hans skrifter då. men uh, den känner du till, uh, Marcus? Ja, uh, absolut. Ja. Och den beskriver ju ganska väl om vad som händer i världen idag. Hur människorna ter då. När de ser den här skuggorna uh, gestalta sig på väggen. Och det blir deras verklighet. Och de har inte sett någonting annat i hela sitt liv. Och så är det någon då som lyckas fly i det här grottan. Och ser hur den verkliga världen gestaltar sig. Och så vill gå tillbaka till sina kamrater i grottan och, och berätta hur det ser ut. Men han blir inte tagen på allvar för att... Uh, de, deras verklighet är ju fortfarande de skuggorna på väggen då. Ja, nej, den är väldigt bra den, den bilden faktiskt. Det är en jättebra illustration. Alltså. Det, mm. det är det. Och, och är den till, till sist. Ja, ja. De, de kan till och med slå, slå ihjäl den där stackaren alltså, i värsta fall. Alltså. Ja, visst. Ja, men Det är väl också en sån här... liksom syntes och att titta på det länge att den här, den här grottan det kan man väl kalla för, för tv och våra internationella medier men jag menar det, det innefattar ju även eh, utbildningsväsendet och vetenskap och även konsten då man har liksom alltså man har ju fört, fört faktiskt världen in igen en medeltid jag ibland så jag lite mm -hmm. skämtsamt kallat det här ja, för av upplysningens tid va mm. man, man har gjort mm. världen dummare och mm. det är ju jäkligt frustrerande då om man, om man eh, råkar snubbla ur den där grottan och ser det och vill komma tillbaka och berätta det så blir ju bara folk liksom stick och brinn oss. Det, jo. Det, ja. Nej, det... Det men det tycker man ändå att för sin självrespekt skulle liksom att jag, jag tycker det som liksom att Om jag slår på tv eh, liksom och tittar eh, Det känns liksom förnedrande mot ens intellekt Att sitta där och glo alltså. mm. jag, jag måste säga det alltså. men Jag vet inte om, jag, jag, att det, jag tycker det är konstigt att, att det inte fler Det är säkert många som tänker så men, men det är ett stort antal som inte gör det fortfarande Och som ändå finner sig att sitta där och, och lyssna på den här Propagandan liksom Mm. Att de inte ruttnar på det, det, det, för mig är det ganska obegripligt. Alltså, men... Ja. Mm. ja. <laughs> ja. Det, är, det är en svår fråga. Jag, jag tror att eh, många människor tyvärr, som du kanske beskriver tidigare, det, det här är liksom normen och de vill väl finna sig inom en en viss social grupp och det de är bekväma vid. och kanske inte. Dels tror jag att de tycker att det är skräckinjagande och om någon Försöker vända deras värld, nuvarande värld upp och ner. Och, och dels tror jag att de är rädda för att kanske mista familj och vänner och vad du kan vara. Och de, de vill inte att det ska vara på det sättet på sätt. Och den här psykologiska tanken tar över, känslorna tar över eh, logiken. Eh, jag tror att många människor har en tendens överlag att eh, tänka mer med känslor än, än eh, rationellt. Det lär sig ut nu också ett där antiintellektuellt beteende liksom, där man faktiskt ska reagera mer känslomässigt, alltså på, på, på olika vad ska man säga, olika ideal och så vidare som man, som man ska ha ett känslomässigt förhållande till. inte inte analysera det intellektuellt. Det behövs inte som man, man sitter och man har ju rätt. Liksom, och Därför har man också rätt att inte behöva ha argument eller så för sin sak. utan det, jag tycker att det, vi glider in i en sån, sån riktning alltså, när det gäller hela den offentliga debatten. Alltså. Att, mm. ja, men, ja men precis och det är sådana tendenser man ser. Jag har ju sett många exempel liksom att, att om, om högerpolitiker ska ha något torgmöte så tycker eh, vänsterfolk att det är rätt och riktigt att gå dit och störa mötet så att det inte kan pågå. Mm. Och, och det att det också. är okej okay, liksom. För att jag menar, ja, de har ju naturligtvis en helt annan åsikt. Då, va? Men just det här, precis som du säger. Att det, och då kan, man ju, då kan du ju aldrig ha en, en, en, en, en saklig debatt om någonting. Då, om folk ska börja Nej. skrika och bråka. Så mm. att det, det förstör ju eh, hela möjligheten till... Eh, ja Vad ska man kalla det? Ja, demokratiska diskussioner, då? Eller, ja. eller liksom rationellt eh, resonerande. Det går ju inte, då. Om, nej, nej. om, man, om, man ska, om, om det ska vara okej okay att, att tänka de banorna. Mm. Och, det, och det vill man väl åstadkomma också. Man vill ha en. På, alltså folk ska fan inte tycka fel saker, och, och, och, och då vill man uppmuntra andra människor till att, att störa de här människorna och, och, och liksom. Ja, och det eskalerar ju då. Till slut jo. är det okej okay och, och, och, och dunka ner någon som har fel åsikter och så vidare då, va? Mm. Jo, men exakt. Ja. Nej, Man uppfostrar det är... människor i den andan, liksom. Mm. Ja, I ett, mm. ett sånt beteende. Väldigt primitivt mm. beteende, liksom. Ja. Ja. I, istället för att då lära ut eh, grundprinciper för en fredlig samvaro att vi, vi ska respektera vissa grundläggande principer principen ja. om yttrandefrihet, principen om, om att lyssna på ja, att kunna föra ett ordentligt samtal ja. även om vi har vitt skilda åsikter så att säga alltså, det, det är ju ganska grundläggande i en civilisation alltså, om, det, om man ska kunna kalla civilisation alltså ja, ja. Mm. Nej, för ja, det är ju det här att man, man trycker så gärna på det här med, med eh, vad är det man kallar det för, hate speech eller hat eh, eh, på, på Facebook hatbrott. och så sådär. Va? Ja. Vad sa du? Hatbrott. Eller man, ja, just det, hatbrott just. och sådär. Men, men man får ju, och, och det är klart att man kan ju skriva taskiga saker om, om folk på Facebook och, och, och, och kalla dem för... för eh, Uh, otäcka saker uh, och, och genmälan och så vidare men, men man får ändå ha klart för sig det i grunden att ord är inte våld ord skadar inte någon och det är nej. ju inte okej okay att, att replikera ord med våld nej. eller med uh, och, men, men det vill man ju få det till liksom det är väldigt fult alltså, för det, det, det, det är som att man då man förvirrar liksom de här begreppen lite grann. Alltså. Mm. Eh, eller hur? Alltså att, eh, för det första så har vi redan lagar mot förtal och vi har lagar mot uppviling. Eh, det finns lagar som, som skyddar, som i alla fall meningen skyddar individer och, mm. fr fr från, från eh, farliga påhopp då uppmaningar mm. kanske till våld mot en enskild person eller mot en grupp människor och så där. men, men det, det har vi redan lagar för och det, det, det är väl bra tycker jag att, man, att de finns då men, men det, här blir, det här är ju bara någon sorts, det är så luddigt alltså. det, det, att människor måste man säga hat finns ju med som, som en del i, i, i kanske varje människas känsloregister liksom. det, det, vi kan inte förbjuda en känsla liksom. det verkar inte konstigt alltså. ja. <laughs> eller? ja, ja. Så det blir svårt att utreda om någon har den känslan också. Ja, och varför ska man förbjuda människor att känna även negativa känslor? Det blir ju väldigt stört, alltså, tycker jag. Men, ja. ja, det blir väldigt orwellianskt, det är väl här ja. uttryck liksom. Ja, men verkligen, ja. verkligen alltså. Ja. Men det, de är... Sen är det liksom... Ja, ja, ja. De, de brotten verkar ju ha högsta prioritet hos polisväsendet också för de har ju en egen grupp för, vad är det, hat och demokratibrott så där de sitter och dammsuger kommentarer på nätet och, och så har vi en AA skattefinansierad eh, åsiktspolis vad är det, som har fått två miljoner i anstånd för att eh, jaga folk på nätet och, och anmäla dem för förtal mot honom och sådana saker de sagt, så att där finns det ju resurser, då, men sen så läggs ju andra då riktiga våldsbrott och, och sånt på hög. Och vissa områden vågar ju inte ens polisen åka in i själva idag. Då, så att då, är det, då undrar man ju vilka det är som styr där då. Det är ju inte vårt vår rättssystem eller vår statsapparat eh, längre av då. Mm. Så. Nej, och det här gör man ju inte omedvetet. Alltså, eller hur? Det, mm. det, det, det, det, det har det inte bara blivit så här, utan äh, några krafter vill ha det på detta sätt. Så alltså, det, det är väl mm. ganska uppenbart så det, det tror jag också är viktigt att komma ihåg alltså, att det... mm. eh, ja. vet ja, ni men... vad gott folk nu måste, jag måste avsluta tyvärr för jag har av lite olika anledningar men det var jätteroligt och, och ni får gärna fortsätta prata om ni vill men någonting som jag skulle vilja läsa upp också som jag tycker var så himla bra som jag Eh, hittade på din eh, Facebook eh, Marcus och, mm -hmm. och det är det här menar, Vi pratar ju om ganska jobbiga och tråkiga saker här eh, Men Men Jag tycker ändå att Det är någonting väldigt positivt som händer nu eh, och, och, och Man ska liksom inte Jag menar även om, om man har Hittat väldigt, vi har hittat väldigt liksom, Konstiga saker Så kan man, man kan ju säga att det finns en stor Förbättringspotential och man ska inte sitta i ett hörn och tycka synd om sig själv eller känna sig som ett offer. Och jag tycker det var så bra det här. Jag hittade en, ett, ett inlägg jag hade gjort att i offerkoftan sitter man bara fryser och tycker synd om sig själv. Och dukar lätt under i den stränga vinterkylan. Börja därför aldrig att sticka ett sådant flagg och be gärna era nära och kära att avhålla sig från sådana dumheter. En reell brasa är att föredra. Marcus Andersson 2019 yeah. Ja, men visst Absolut, absolut. Ja, men det står jag för Visst, ja, visst. Man, kan belysa, man kan belysa svårigheter men sen, sen så får man tända bra sand, definitivt, ja. definitivt. Mm. Eh, ja. Tack så hemskt mycket, jag måste som sagt hoppa ur nu men ni får gärna fortsätta Men mm. eh, tack ska ja, Det var jätteroligt att eh, få hålla här på podden Marcus Tack så mycket själv för att vi fick komma hit och delta i samtalet, det var jätteintressant Japp mm. Tackar, ja. okay. Tack, Tack. Mm. Ja. Uh, ja, nej, jag, jag håller verkligen med. Jag tror inte att det är bra att uh, uh, psykologiskt skulle du inte tänka på att man är ett, ett offer för uh, massor med saker. Sen, uh, sen är det ju kanske ett faktum att uh, folk överlag är ett offer för uh, massmedia och propaganda och hela här kitet. men jag, jag tror inte att det är psykologiskt hälsosamt att <skratt> Nej det här är inte det, det, här är inte det. Man, man fastnar lätt där Och Det finns alltid ändå liksom, Möjligheter men man måste ändå se det att det är, Människor gör och inte gör Det har väldigt stor betydelse här. Och det, det gäller faktiskt alla människor alltså. Eller hur att det, det, det man vi, vi kanske också ibland får höra Att det, det har ingen betydelse det vi gör och så där, men, men det är precis tvärtom mm. så att, Jag tänkte bara på En tillägg där kring de här med diskussioner så, Jag läste om att på medeltiden Så så var det eh, vanligt bland de här skolade, ja, skolade individerna att de började en diskussion med att definiera eh, vissa begrepp och ord och så för att det inte ska kunna gå och undvika ja, undvika missförstånd och liknande då. Eller manipulation via ord och sådär så, så, Som sker idag mycket Och då skulle det vara ganska bra innan en sån här diskussion i, I massmedia eller på tv eller något Att diskutera då, vad menar ni med demokrati Och vad menar ni med frihet Vad menar ni med, med hat och, och allt det där att vi, att vi, som, Innan vi börjar diskussionen att vi är överens om vad de, här, vad de här orden betyder Det skulle vara väldigt bra om vi kunde återgå Till den uh, fina civilis civiliserade vanan Så att säga, tycker jag <laughs> mm. Ja, jag håller verkligen med eh, Jag tycker att Alltså det, det finns en viss problematik här Men jag håller ändå med dig Och eh, en del av den upplever jag Är att, eh, att Sätta definitioner på, på Vissa begrepp då som demokrati Eller propaganda och så vidare för att Det är på sätt och vis så att Upplever jag då att språk och termer Många, många gånger är vaga eh, mm. Och att eh, Vad en person menar med Demokrati kanske betyder lite annorlunda för en annan person. Eller är det som är lite annorlunda? Ja, det är så. Eh, så att, eh, men jag håller med dig. Man, man borde ändå på ett ungefär försöka säga vad man. Ja, men då får man, man diskutera det innan. Då, så att vi vet att, mm. då vet vi kanske att den där personen menar det. Men <laughs> det att vi, vi kan i alla fall försöka komma överens om en bredare definition. Då. Det skulle vara väldigt bra i samband med det här tillsammans med hat, då, eftersom folk blir anklagade för det ja, överallt. <laughs> Titt som tätt, så att säga. Mm. Och att den, den som anklagar då faktiskt definierar vad, vad den menar och, och, och sådär. Det vore ju ganska bra i det sammanhanget. Mm. Precis, och att de skulle kunna resonera kring vad som är positivt och negativt om man gjorde på ett visst sätt, det är sällan man får höra den. Eh, liksom vad, vad är fördelarna med en viss lösning och vad är nackdelarna och mm. hur ska vi tänka? Utan det är oftast... Propagerar man bara för saker som om det vore svart eller vitt liksom. att det, här är, det här är jättebra och det här är jättedåligt mm. Nej men det håller jag med jag så. Det, det är någonting som jag... jag det, är också, det är också ganska vulgärt egentligen att, att man har en, en sån Ett sånt debattklimat liksom att det inte får finnas nyanser Och det får inte finnas, i alla fall inte för, på de här mest heliga Dogmerna alltså, så får man liksom inte Problematisera Man får bara problematisera vissa företeelser i samhället då. Och inom konsten är det väldigt tydligt Att man ska problematisera Till exempel då, mansrollen Det är ju så här uttjatat, liksom Men, men det, är, det är väldigt populärt alltså. ja Det får man problematisera men, men vissa andra saker då får man definitivt inte problematisera liksom. Så att mm. Det är också en, en sån här inkonsekvens liksom. så, mm. ja, jag ja Jag tycker då. det är Alldeles för, för mycket sånt och jag har verkligen hoppat bort borta från tv de senaste åren. Jag, jag kan erkänna att jag har tv nu men jag har inte haft det på tre år tror jag. Fram tills i, i höstas men det är knappt att jag kollar och kollar så kanske det är någon, någon fotbollsmatch eller något. Men eh, jag tycker liksom att eh, ja, det, det är som du säger. Man får heller sällan också inte. Man får inte höra den andra sidan eh, utan man får bara höra många gånger i, i vissa ämnen då kan vara miljöfrågan eller vad som helst att du får bara höra en sida mm. medan det kanske finns fyra, fem olika sidor Absolut, det är ofta så alltså. mm. och då blir liksom debatten fördumad liksom. Alltså det, det tycker man ofta stöter på alltså att det, det är bara två olika läger liksom, och, och, och det finns inga mellanting däremellan och, och, och sådär det är, det är helt onödig polarisering liksom, kan man säga mm. Mm. Ja, jag tycker de är fruktansvärt duktiga på det, den här polariseringen. Eh, mm. De är duktiga på att lägga kniven emellan två sidor på sin höjd och sen så får folk slåss om det men inget mer. Mm. Där ska liksom frontlinjen gå. och Den är bestämd ja. där, den får inte gå någon annanstans. Liksom. Ja. ja. <håll> jo, då, nej, ja, men visst. Ja, oh, mm. nej, men vad säger ni? Jag började... Börjar vi ja. Beklara, eller... Ja, vi ja. kan väl ansöka, Vi har fått ett ganska bra, intressant avsnitt tycker jag. <laughs> Och du har bjudit mycket på dig själv. Tack så att, Men, äh, Ja. Så att... Äh, ja. Om inte du har något mer Daniel så kan jag väl säga... Är det då till lyssnarna i alla fall. Ja, ja. Absolut. Jag är nog klar. Jag tycker vi har gjort en kanonbra. Och det har varit grymt intressant att lyssna. För att det här var ett ämne som jag själv inte var speciellt insatt i måste jag säga men gott äh, en, en klarare bild nu ja men vad kul jag säger det samma det har varit mycket intressant och givande samtal för mig mm. också och du, men du, äh, du kanske få göra lite reklam för dig själv och om man kan titta på mer föredrag som du har gjort och, ja, hur, ja, hur man hittar dina grejer jag har några föredrag ja. Det finns ett som heter Varför är konsten så konstig? Mm. Jag tror man slår mitt namn om Marcus Andersson Varför är konsten så konstig? Den ligger ute på Youtube Och den finns både på Vimeo och på Youtube mm. Och sen har vi den som, eh, som är på Youtube som är gjorde hos er då, nere i Göteborg mm. i höstas mm. eh, Eller hur? Den, den har väl ni eh, lagt ut? Va? Ja, absolut Ja mm. Det var ja. Sen var du med på någon identitäridé idé du väl också på. Ja, just det. Sen är det On Modern Art tror jag den heter. Markus Andersson On Modern Art. Den ligger där på, på, på just det. Mm. det var mycket kortare men jag tyckte att jag tog några exempel där på som åskådare, som en del av den här mm. stora korruptionen inom konsten då, inom mm. konstvärlden. Uh. Det, och sen tror jag att de här heter de då? Palestra Media gjorde en, eh, nej men det var inte någon föredrag men det var i alla fall, eh, vi, vi pratade om de här sakerna, vi hade ett samtal i somras i min, mm. i min, i min galleri. Ja, ja. och så, om man då som lyssnare tycker det vore intressant att kanske få ett självporträtt eller, eller en oljemålning av ett fint fotografi man har tagit sådär så... Där, så. Så skulle man kunna kontakta dig då och få den här målningen och ungefär vilken pris det är då det om, om då så om? Ja, skulle... ja jag, jag brukar säga att ja, visst, jag visst jag, jag tar gärna åt mig beställningar då, och på porträtt. Jag är gärna på beställningar och det har gjort många på beställning faktiskt. Eh, och det, det tycker jag det, det är någonting jag kan åta mig. Eh, och sen det här med foton, det, det, det, det, det löser jag oftast på lite olika sätt i... Eh, eh, eh, Går att ordnas så att man kan sitta Live så är det allra bäst Men ofta så är det praktiska Svårigheter runt det, hela. Så att det Men det, det, det kan man lösa eh, Jag tar åtal inte alla Teman och alla sorts bilder och Jag brukar säga att jag kan aldrig måla liksom andras inre bilder men, men jag kan ändå hålla Jag kan göra ett tema på beställning då, så att säga. Ett porträtt eller eh, Ett landskap Eller någonting som, så, så, så brukar jag begränsa mig då Men, men eh, det gör jag och man kan hitta mig då på www.anderson-markus.se mm. Ja, och nu det uppmanar jag lyssnarna att göra. <laughs> Okej, okay. men det var väl allt vi hade i podden i alla fall. Så att, då får vi säga på återhörande till lyssnarna. Hej. God kväll. Tack för att ni lyssnade. Mm. Take me back to the good old